Минути ще направим опит за начало. Ще поканя основните ни панелисти да заемат местата отпред. Доцент на Кръстева, Симеон Евстатиев, Калин Янакиев до него и господин Ариф Абдулах, който всъщност е представителя на главно мюфтийство. Благодаря ви, че сте тук. А, нека само, дайте ми секунда, за да съм сигурна, че съм изключила звука на телефоните, което предполагам, че и вие сте направили. Mm -hmm. Започваме и а, с а, лайв стрим директно излъчване в интернет. Ако ни гледат в YouTube канала на Черваната къща, където е всъщност и този линк, тази връзка към стрима, нека да кажа, че ще направим опит да събираме и реакции от интернет и от чата там. Започваме с тази тема, която така, започна да доминира в пространството, в уличното пространство след истинската драма в Париж, Атаката срещу сатиричното издание Шерлия Бдон, която беше съпроводена и с Атака спрямо един магазин за религиозна кашерна храна, също на територията на Париж. Темата, която ни се струва особено важна в контекста на тези драматични събития е това, кой може да контролира фанатизмите в а, а, техните религиозни очертания. А, дали има връзка между религиозния фанатизъм и религиите, в името на които а, се извършват а, фанатични актове на насилие, също един от въпросите, които ще поставим. А, идеята на тази, на това събитие, на този опит за дискусия, е да разберем какви са възможностите за контрол над подобни актове на насилие и на фанатизъм, и къде има ресурс за контрол. Защото всъщност ние виждаме, че силите за сигурност могат да се намесват едва след реализацията на подобни актове на насилие, Стои огромен въпрос, въпросителна на това какви могат да бъдат превенциите, стои огромен въпрос за това какви са причините. Има различни интерпретации на цялата тази сложност, но тъй като става дума за карикатури, свързани с пророка на една определена религия, и тъй като става дума и за атака срещу магазин, който е свързан с религиозна храна, какъвто е кашера в случая, няма как темата за религията да не е една от тези, които обсъждаме и всъщност ние питаме какво може да държи под контрол фанатизма в... Вида, религиозен фанатизъм. Поканила съм професора Ана Кръстева от Нов Български университет, защото неодавна тя издаде изключително интересна книга, свързана с секуларизма, и защото секуларизма е тема на нейните работи. Поканила съм професор Калиния Накев от Софийския университет, който е известен с своите проникновени анализи на християнството като философия, историк на философията. Поканила съм Симеонев Статиев от Софийска университет като един от най-интересните изследователи на исляма. И разбира се, имаме представител на мюфтийството в тази ситуация, защото е важен въпросът по какъв начин така, официалните институции на една религия могат или не могат да контролират това, което става в името на тази религия. Да кажа че когато обявихме този дебат и тази тема, получих много интересно писмо в Фейсбук, всъщност първоначално от госпожа Геновева Сотирова. Геновева не живее в София, това е жена която е приела исляма, млада жена приела исляма. не знам дали ще успеем да осъществим връзка по Скайп и за това Буквално малко преди да дойда тук, направихме един запис по скайп с нея. Ще бъде интересно според мен и за вас да го, да го чуете в един момент. Но нека да започнем с Анна Кръстева. А, има ли ресурс светската държава в нейния най-ярък вариант какъвто е Франция да контролира религиозния фанатизъм и всъщност за какво говори а, тази драма случила се в Париж? Шигувахме с един колега, че ако намерим тази вечер отговорите на тези въпроси, имаме всички основания да кандидатстваме, или поне да бъдем достойни кандидати за Нобел, за мир. От сега казвам, че нямам много отговори, имам размисли и в тези първи пет минути, които Ирина ни дава за стъпление, пет насоки, пет възможни писти за разсъждения. Първото е съвсем кратко заглавието на един от многото броеве, които са посветени на тази тема, джихадистския интернационал. Много ми хареса, че в две думи е синтезирано едно много силно послание, че Тероризма има две лица интернационал, свързваме с несветско и друго, което е, би могло да бъде религиозно. Просто с това кратко заглавие, ние сме в геополитическия реал, където несветския фанатизъм е твърде оплътнен в историческата ни памет, за да трябва да говорим да. за него, но просто за да се отдалеча максимално от интерпретациите, които са доста често срещани, че виждаме едно проявление на война, война на религията една срещу друга и това заглавие отпраща към, Интерпретация, че става въпрос за не една цивилизация срещу друга, а за престъпление срещу цивилизацията. Втория кратък штрих би го формулирала по един парадоксален начин, като преформулирам известния парадокс за еврейна, който ако не съществуваше, ще да бъде създаден от антисемитизма. Ако Шарли Ебдо не съществуваше, той щеше ще да бъде създаден от Фанатизма. В същата седмица, знаем всички тези неща, но нека да ги кажем, в същите горещи и трагични дни бяха убити хора просто за това, че пазаруват в един специфичен магазин и се предполага, че имат определена етничност. В същата тази седмица 2000 души, и цифрите не могат да се установят на този геноцид, биват убити, не е, е, е думата, от е, Боко Харам. В същата тази седмица едно момиче, 10 годишно, бива превърнато в е, е, жива бомба. Когато има тероризъм, той ще намери своите е, е, жертви и ще ги дефинира ако погледнем тези огромни жертви на Боко Харам тук, просто нека да кажа, че е сред... Литературата, която заля глобалното медийно пространство, имаше много голям опрек който споделям към медиите как 17 души запълват медиите в целия свят, а 2000 души едва си пробиват път. Трябва да призная, че наистина не знае какъв е отговора за отговорността на медиите, защото имах лично преживяване у нас на другия ден след големия марш в Париж бях поканена. И, нали, за да говоря за това огромно гражданско е, обединение, е, но естествено вмъкнах и темата за тези 2000 жертви. После в кратката версия, която медията разпространи, тази част беше махната. Просто си казах какво повече може да направи интелектуалеца от това да се опита да каже е, е, и след това. Медията. И само а, а, последното 10 души, нали, не може да изброим всички жертви, но 10 души, нови жертви по време на самите протести анти Шарли в, а, а, в Нигерия, които са християни на фона на а, тези, които малко опознават... Този седмичник знае, че той е силно антиклерикален, изключително левичарски, толкова против религията във всичките и форми, колкото е против, или толкова против християнството, колкото е против, то не може да се каже против, но така иронично дистанцирано от християнството, както, както от исляма папата се дистанцира от Чарли, което не попречи невинни християни да бъдат, да бъдат убити. Третата, третия тезис абсолютно не са свързани, са точно като калейдоскоп писти, по които е, евентуално да тръгне дебата. Бих е, определила също така малко провокативно е, супермаркет е, на идентичности. Ще го иллюстрирам с два штриха от биографията на единия от терористите е, е, е, Колибари. Той е в затвора за дребни престъпления, там става медийна звезда. Защо? С една акция, която привлича вниманието и на медиите, и на широки кръгове, успява да внесе техника за записване и записва живота в затвора, който след това бива излъчен и служи за един много силен аргумент за една кампания за защита правата на лишените от свобода. Тогава най-авторитетни вестници взимат интервюта. Лемон има в си два часа интервю с а, а, него. Така мога да добавя и други штрихи от а, така, героичното му излъчване. Едни снимки, които и сега се разпространяват. Той използва времето в затвора за така фитнес, просто като една реклама. Има снимки, негови, като реклама на фитнес салон и така нататък. Броени месеци, години след това, на същото това място става закваската, реализацията става а, в. Първо на улицата, убийството на полицайката и след това а, в а, а, този супермаркет. Ако преведем този кратък житейски път, отново в абстрактни термини, кратък житейски път и толкова трагични жертви, си представям един супермаркет на идентичности, на тезгяха бунтари, защото такъв е профила на човека, значи в един много кратък отрязък един и същи човек има опцията човешки права и той посяга към нея и в следващия миг буквално има опцията фанатизъм и тероризъм и той посяга към нея. Ето, ако разберем как един и същи човек в една и съща ситуация, с едно и също минало, тук го казвам, защото сигурно ще стане въпрос за социологическите обяснения, Матео един и същи човек, един път посяга и би могъл да бъде днес един защитник на човешките права, той става един убиец. Тук... Само един штрих, защото не искам нали, на този първият так за, за наука, ще да говорим, но само един нали, мъничък цитат от така големия класик на десекуларизацията, който казва модерността разби всички сигурности, стана време на несигурност, не всички могат да понесат тежестта на несигурността. И тези, които имат оферта. За какъвто и е вид сигурност. Религията е един вид сигурност, но какъвто и имат осигурен пазар. Следва штрих, много кратък, който така е тъжен, но поетично звучи. Кои са канарчетата на обществото? Това е цитат от един нормален среден френски гражданин, който разказва, защото го питат журналистите, то еврейни, разказва за своята дъщеря на 13 години, която отказва на другия ден да отиде на училище, макар че има тежко въоръжени войници там. И той каза, тя в този ден осъзна, че е еврейка и в този ден осъзна, че е мишена. И допълва с този пример, че някога в мините малките еврейчета <свят> това е неговия разказ, не съм специалист по минно дел, <свят> са носили канарчета, защото до дъното, до дъното на мините, ако канарчетата почват да не се чувства добре, има проблем, има опасност и той завършва ние евреите сме канарчетата на обществото, когато сме в опасност, има опасност за цялото общество. Провал ли е това на секуларизма? Защото от това, че един, както вие го описвате, с профила на бунтар, веднъж посяга към правата на човека, друг път към арсенала на религиозния фанатизъм, от това, че в една личност се събират тези два неща и че има някаква корелация, не следва, че има каузалност че има причинно следствена връзка между двете, но средата е средата на една секуларна Франция, която прави всичко за да разделя по възможност присъствието на религията от присъствието на всички условия за съвместно съществуване. Няма държава, поне не познавам аз като политолог такава, която да даде 100% гаранция срещу фанатизма. Избора на една държава е дали да превърне фанатизма в своя основа, Ислямска държава е върха на един айсбер, който прави това нещо, или категорично да каже фанатизма не ни принадлежи. Секуларизма прави втория избор. Не да каже, аз съм тази всемогъща държава, защото всяка всемогъща държава е изключително двусмислена по отношение на, на, човешките, на човешките права. Аз правя този избор. И тук... Нека да кажа тази гражданска статистика, която гражданството не се мери в цифри и въпреки това видяхме цифри, които показват силата на, на, на, на причастността на много граждани към един модел. 50 хиляди души, души през всичките години са купували списанието Шарли Ебдо. В 60 милиона на Франция това е една нищожна цифра. Толкова го харесва, толкова са готови 3 евро, мисля. Нали, Останалите активно или не знаят въобще за него, или активно не го харесват, защото хумор е доста вулгарен, защото си е почти нали, комунистическо, защото е, хуморът си е направо расистски на моменти и така нататък. 4 милиона излизат да манифестират. Тук има цял един екип, който се занимава с гражданственост и само две штрихи да добави. Има две форми на, на гражданственост. Едното е като принадлежност към една държава и към нейния политически проект. Друго е като контестация, като участие, като протест. Видяхме това почти невиждано, този почти прецедент, когато 4 милиона не достига мястото на площадите, не достига мястото на булевардите в цялата страна, отиват за да, значи контестаторната протестата гражданството, за да покажат съпричастност към един политически проект. Това е невиждано. То е прецедент първо като брой манифестиращи. Той е повече отколкото до освобождението на Франция. За първи, повече пак казвам, отколкото освобождаването на Бастилията. Но е прецедент в това смесване, в този преход нали, от протеста към, към съпричастността. И 7 милиона, 4 милиона на площадите, 7 милиона, които купуват този брой на списания, който те което активно не харесват. Значи, няма гаранция, няма държава, която да осигури е, абсолютна гаранция срещу фанатизма. Има сила на един модел, който може да мобилизира много да го подкрепят. Това не значи, че този модел е перфектен. Значи, ако тук навляза в социологията, но наистина се опасявам да не отнема от времето. Ясно е, че ако Значи, този катализатор, който вместо към човешките права може да отправи твърде много хора да посегнат към оръжието, да посегнат към един агресивен протест, има социологически корени. Има географските корени на тези квартали, банлию, където процента на безработица е несравнимо по-голям, където огромно количество мисулмани се чувстват изолирани се чувстват, маргинализирани се чувстват, че недостатъчно а, ги интегрира тази държава, която им обещава равенство и накрая не успява да го а, реализира. Прекрасни интервюта, четах с успели а, а, мюзиумани, които казват, ама защо, защо трябва непрекъснато нали, така да ни канят да покажем, а, че нали, сме съпричастни, ми то се разбира, че сме съпричастни, няма нужда а, нали, да го казваме, но за да съм успял, аз казвам: аз съм работил 10 пъти повече от всички мо Мои, други приятели французи в същата среда, при същите условия с а, същите качества. Значи, има социални и економически причини, които са много добре известни, но това, че са много добре известни не значи, че са преодолени, които служат за катализатор. Добре, благодаря. А, нека да дам сега думата на Риф Абдула от а, Главното ми учтийство. Вие съгласен ли сте с... Тази теза е една от възможните, че мюсюманите няма нужда да показват, че се съпричастни към жертвите на тази атака, защото така или иначе това, е, това което всъщност се случва по време на тази атака е нещо, което е радикално различно от истинския излям, от живота на един мюсюманин. Аз бих отговорил на този въпрос като заключение на това, което ще кажа. В този дебат аз така. Да, да? Чува ли се? Чува си, да? Въпросите, които така бяха подчертани в вашият сайт, за страшен ли секуларният модел и откъде идва заплахата всъщност това, което така провокира в мен мисли, размисли. А, и аз бих отговорил лично, да, за страшен секуларният модел, а и не само той, дори и пуралистичният модел, тъй като секуларизмът в своята основа, своята природа е пуралистичен. Говорим за този умерен секуларизъм, който нали, не би трябва да се приема като сталинизъм или атеизъм. А, в това отношение и секуларният модел, и пурализмат за застрашени от злото, от агресията, от фанатизма да, и от антидемократичното поведение и начин на мислене. Тази заплаха, заплаха, това зло ни преследва дори в съвременния живот, дори в ядрото, в сърцето на цивилизацията, Ню йорк Париж, Лондон. Това показва, че това зло, тази агресия, не само е сред нас, но претендира да контролира да въздейства в нашия живот и да въздейства от тази плоскост на малко вероятното, за което ние не се готвим в ежедневният ни живот. Ние не мислим за, за тази агресия. Ние планираме други неща. И то възниква в един момент при нас. За това какво го мотивира, какво обославя това зло, тази агресия, това е големият въпрос. И доколкото аз, така в моята академична кариера съм, от античността до днес няма един отговор, еднообразен отговор няма. И бих искал тук да пресека в една епоха, която до някъде има така аналогични измерения, не напълно, до някъде казвам, с действителността, която ние живеем, а именно 18 век в лицето на двама големи философи, които са съвременници, които дори умират в една година, които са жертва на религиозен фанатизъм и които намират убежище в една държава, която днес така, нали, за разлика от мускулести Либери... Либерализъм на Франция се представя с един мултикултурен модел като Англия. Това са Жан-Жак Русо и Франсуа Волтер. Те дават отговор на този въпрос. Кое мотивира, кое сътворява, кое кара злото и агресията, религиозният фанатизъм да съществува? Но Жан-Жак Русо е много интересен, тъй като той намира закономерности между науката, изкуството и нравствеността, както намира закономерност между самата свобода, моралът и доброто. И знаем неговият отговор, който печели конкурса на тогавашната нали, така, е, академия, която обявява есе по въпроса допринеса ли е, така, е развитието на науката и изкуството, допринесли са за развитието на нравите ни. И той съвсем сензационно отговаря тогава за, за тази епоха на просвещението. Казва, нашите души и нрави са се, се развращавали в такава степен, в каквато се, се развивали и усъвършенствали науките и изкуството. Абсолютно аз не мож... това не е моят проблем да кажа прав или не. Някои наши изследователи в България определиха това изказване на русок като най-голямата му глупост в живота, която е изричал. Но това не е важно. Важно е, то открива закономерност между нравствеността, изкуството и науката, както и между самото поведение, моралът и свободата. Затова той пита, защо човешката природа е добра, Божията воля е добра, а ние сме заобиколени от зло. Неговият отговор е следният. Себелюбието и несправедливата политика. Докато Волтер, той намира един много актуален за нас момент. Той определя незнанието като избор на злото и агресията, а също така говори и за злоупотребата с властта. И ето, ако се прехвърлим в нашата действителност след терористичните атаки в Париж, особено, Анализите, които проследихме, се групират в три основни категории. Първата определя, че източник на злото, на агресията, на фундаментализма, на фанатизма е ислямската религия с нейната същност, нейната природа. Че това е пророка Мохамед, който е вожд агресивен, който е известен с масови убийства и кланета и че това е религия, която трябва сама по себе си да се вземе решение с нея. Това е първата позиция... Мненията, които аз засеках на Леон де Винтер, холандски писател, той изрази тази позиция. За съжаление, така и в академичните среди в България, нали, чухме подобни изказвания. Втората позиция, тази, която е доста умерена. В нея се разгли, разграничи ясно религията от радикализацията. Тази позиция беше на френския министр-председател, който преди тази многомилионна нали, съпричастност, той каза, ние сме във война, не с религията, а с тероризма. И нашите съграждани мисиомани, те са жертва на този тероризъм, и той каза, това е което трябва да се разбере от моето послание. Това беше важното. Същото го заяви канцлера на Германия, която каза, ислямът е част от Германия. А най-очудващото, дясната, нали, крайно Националистическа партия във Франция, Националния фронт в лицето на Марин Люпен, разграничиха се от тази първата позиция, радикалната позиция. Дори техният депутат Емерик Шопрат, той бе санкциониран, тъй като на 15 ноември направи изказване, в което постави знак за равенство между исляма и нацизма и даде така повод да се говори, че петата колона, този израз, който не познат, предполагам, е именно исляма. Марин Лупен го санк... санкционира, нали, той бе изваден от консултативния съвет на партията и също от председателството на комисията, която представя партията в Европейския парламент. Това беше една така доста ясна стъпка, че дори тези крайни дясни партии във Франция заемат позицията, че нерали религията в струнената същност е проблема, отколкото този процес на радикализация и целенасочено нали, фанатизиране на, на, на група. Третата позиция бе изразена от колумбийския професор е, Джефри Сакс, който заподозря, че целият проблем идва от геополитическия момент на Близкия изток. Той определи своя анализ, че това, което става в Париж и което става от 2001 година насам, това е разширеният фронт на Близкият изток, който намира своето място на Запада. Въпреки, че това е една доста конспиративна плоскост, той се опитва да намери точни доказателства и доводи. На първо място споменава че всички тези атаки най-вече стават в държави, които са коалиционни партньори в Близкият изход, изток. Във всяка една атака съществува послание, че той е заради Близкият изток, но което не се обявява според него от, от медиите. И на трето място той нали, така сподели. Третата му причина, не мога да се сете, нали, в момента, но... Неговата анализ е, че от 100 години жертвите, които са дадени там, войната между Иран и Ирак, войната в 2003-та към Ирак, а, така сигурността на Израел, всичко това е довело до милиони жертви според него, не И това е третата позиция. Ако трябва да влезна в заключенията, бих казал, че първата позиция, тя е доста така, базирана в своите аргументи на, на факти, които не са приемливи. Депутата Америк Шопрат той говореше за 1 милион и половина потенциални терористи, т.е. мисиомани във Франция. След последните атаки в Париж, министър-председател изиска анализ, статистическо проучване и лично той обяви, че цифрата 3000 потенциални терористи има в момента във Франция. Между 3000 и милион и половина разликата е огромна, която ни поставя пред един доста сериозен въпрос за обективността на тази информация и за подхода радикализацията трябва да се реши по-радикален път срещу тя. Значи, те искат да, да, да премахнат този радикален проблем с радикализация. Но третият момент, който нали, преди да, да кажа две думи за, за, за радикализацията, геополитическата причина, която професор Джефри Сакс така, визира, дори да не сме напълно съгласни с него, на фона на тази транс-средиземноморска вълна, която динамично залива Запад днес и в епохата на Фейсбук, ерата на Фейсбук, действително трябва се да въпроса, възможно ли да се осъществи абсолютната нали, мултикултурна парадигма в момент, когато нали, в съседството, в близкият изток съществуват тези големи проблеми. Но това като институция, като главно мифтийство... Като институция... Да, това исках да ви помоля. Да. Тези анализи през които вие четете ситуацията е интересен ваше прочит, обаче кой, а, коя от тези три хипотези всъщност е най-изначима за вас? И наистина позицията на мифтийството беше да, осъждате, осъждате атаката, но имаше едно голямо но, в което а, се допълваше една а, картина на опит, на обяснение на това защо, какво се случва, поставяне на въпроси. Кажете малко относно а, проблем, това ето, вие къде виждате това причината. Това е втората позиция, която вижда а, ярка граница между религията и радикализацията. Тук, а, нали, и модела, който, нали, се разработва и се открива, нали, така доста ясно в Корана, това е, нали, в едно мое последно изследване, което е базирано на много строга методология, която наблюдава Кораничния текст в исторически план на културно разнообразие. Езиковия контекст също е свързан с културното разнообразие, а самите текстове са базирани върху императив, условност или мотивация, а не просто нали, съобщително-дискриптивно изречение. От тук виждаме, че Корана така прогресивно напластява четири основни цели, които биха могли да бъдат нашето предложение. Това е на първо място взаимното опознаване между различните, към което нали, ние призоваваме, значи, различните култури да не мотивират и да не бъдат повод за културна сегрегация, а да бъдат извор за вдъхновение между нас, което да доведе до нас взаимна съпричастност в нашите взаимодействия и ако се надправарваме в нещо, да се надправяме в добрените, а най-голямото изпитание за мултикултурния или паралистични модел, това е Взаимната, междукултурна, междурелигиозна защита между нас. Човек от една религия да застане в защита на човек от друга религия и това е което нали, е доста е, голям тест за е, тези взаимоотношения. Така че тук тази идеология имаме в Корана. Като институция, главно евтийство, би трябвало да поиска още един механизъм да се направи задължително религиозното образование в училищата, където по никакъв начин атеизма да не бъде засегнат, нито пък децата в училище нали, да бъдат насилвани за религия, но да се представи религиозният модел така от специалисти, от експерти, което да бъде един защитен механизъм да не се учи религията във Фейсбук, да не се учи дори на места, където ние нямаме тази автентичност и разбиране за тази автентична нравственост на религиите, и по този начин аз мисля, че бихме могли да се спасим от фанатизма и от радикализацията. Тази схема обаче карикатуристите и журналистите от Ширлио Епдо отново биха го отнесли, защото те няма да попаднат във вашата защита, тъй като те не изповядват религия. Те не са християни. Те не са част от този религиозен друг модел, който вие искате да опознавате добронамерно. Затова споменах културно разнообразие е нерелигиозно тъй като попадат в културните различия, ако не в религиозните. И в Корана той е неограничен до термина Ахлел Китаб. Нали? Ако някой може да претендира за това, там се казва да се опознаете, направим народи и племена, което обхваща всички нации, нали, всички култури. Така че бихме така разширили доста рамката и, и, и бихме приютили дори и, и подобно поведение нали, в изкуството стига той да не е, нали, така, е разсичащо етичната рамка на изкуството. Добре, да чуем сега Симеон Евстатиев. Как, как може да си обясним а, причините за радикализация на определени групи в рамките на различните мусюмански общности в Европа и то а, сред а, млади хора, на практика родени в а, тези секуларни условия, каквито са в Франция. Да, да обясним причините. Няма да стане бързо а, и няма да може да стане тази вечер а, за радикализацията на, толков, на все по-големи групи. Но аз ще си позволя да тръгна от там, откъдето Ирина Недева започна, защото в а, една неволна изтървана от нея фраза, а именно това за да бъдат поставени да бъдат поставени с техните религиозни очертания. Тя каза и тук, имплицитно, тя засегна секуларистката теза, която, а, която ни казва, че религиите имат очертания. Те са различни от очертанията на политиката. Те са различни от очертанията на военното дело. Те са различни от очертанията на всичко това, което не е свързано с религията в един пост-реформаторски пост рефор, контекст в западно-европейското християнство. И бих казал, че а, тук опираме до един голям въпрос, който тези дни а, така се нищи в, а, и в нашите медии. Видях, че професор Янакев днес има публикация в Дневник, която дори не успях да прочета и веки насам. По този... А, този важен, по този дебат, който наистина е важен. И аз ще тръгна от тук, без да се включвам в него, а, а, пряко, полемично, а само като историк, все пак, макар, че съм а, арабист, занимавайки с, с, с Ислама и арабския свят, все пак по дисциплина, съм историк и тук а, за мен става дума за нещо очевидно, което ние като че ли, или не искаме да, да, да разберем. Когато говорим за това, имали универсални ценности, че това било в противоречие с универсалните ценности. Това било в противоречие с... А, а, имало сбъсък на цивилизациите, нямало сблъсък на цивилизациите с такива много едри штрихи. Според мен става дума за нещо много просто. Тази, а, когато говорим а, не конкретно за актовете на насилие, а по принцип за културния конфликт а, и в неговия ненасилствен смисъл, в неговия смисъл на сблъсък на различни ценности. Ние трябва да отчитаме нещо много а, така фактологично, исторически характерно за развитието на така наречените универсални ценности. А, тези универсални ценности, които са зарегнали в основата на концепцията за човешките права, в основата на а, днешните така визии за кое е трябва да е разделена религията от политиката, религиозните очеретания и така нататък, са всъщност характерни за секуларизма в вида, в който той е възникнал в Западна Европа, в християнска Западна Европа и то в неговия протестантски вид, самата католическа църква, дълго време има проблем с този тип секуларизация. Ако погледнем в наш контекст, ще видим, че дори някои конкретни събития от последните 20 на години имаше, да кажем, едни интересни дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и така нататък, където Европейския съд даваше такива становища, че България не спазва добре секуларизма, защото, да кажем, тук има един друг тип, както казва един голям антрополог Майкъл Тосик един а, друг тип социално знание, т.е. имплицитно социално знание, което, а, а, в което разделението, не че не съществува, то е просто по-различно. Ние го видяхме вчера и в едни дискусии, които аз проследих във връзка с погребението на президента Желев по да го прости. Дали църква, дали трябва да бъде из църква, дали не. Според мен тук не става дума за грешка на държавния протокол, както някои смятат, а именно за израз на това имплицитно място, което религията в православия свят заема и той е различно от това в протестантския. когато става дума за исляма, положението е съвсем различно, много по-различно и от това в протестантския свят. Това е едната страна на въпроса. И от тук няма как да няма, да няма. Значи, в епохата на модерността има един такъв момент, че по-голямата част може би от мусилманиите. Не само тези, които живеят в Европа, но тези, които живеят в Египет, Сирия, Пакистан, в Индия, възприемат като универсални тези ценности, които са исторически възникнали на Запад. Други обаче не ги възприемат като универсални, възприемат като универсални своите си ценности. И тук винаги има едно, така едно раздвоение нали, между това, кои ценности биват възприемани. А, що се отнася до Шарлия Бдо, ако от мен се очаква да кажа какво се смятали, че вършат тези мисумани, мога да го кажа, но вие кажете дали все пак да не преминем през другите участници. Да, кажете го, какво смятате, точно като ма, изследовател на ИСЛЯМА, какво смятате, че тези хора са мислили, че вършат? Смятам, че това е очевидно, това, което а, тези хора направиха, е част от един споделен наратив общ за радикалното сунитско движение в съвременния свят. Наратив споделен от Ал-Кайда, от Ислямска държава, според който мисюлманите са нападнати от Запада, следователно те се намират в състояние на война. От тук се задейства така доктриналната постановка за воденето на отбранителен джихад, а когато джихада е когато джихада е нападателен, той може да бъде воден само от ръководителя, да бъде обявяван от ръководителя на ислямската общност, на ислямската държава. Когато е индивидуален, всеки мисюлман е длъжен да, да го води. Когато е индивидуален, индивидуален. и отбранителен. Да. Когато е отбранителен, и индивидуален. И, да. индивидуален. Ага. и тогава, а както виждаме в случая, отговорност поеха и... Елкайда и Ислямска държава. Значи, тук има другия проблем с този тип бойци, е, че те нямат свой политически дом. Сега обаче организации като Ислямска държава, а частично и Елкаи да покриват идеята за някакъв вид политически дом, включително и териториален при Ислямска държава. Така че от тук идва тази, а, тази мотивация. Към това се прибави и клаузата за богохулство, която. Според Ислямо, според черията изисква налагане на смъртно наказание. Така че съчетанието на тези а, доктринални постановки в една тяхна буквалистична и радикална интерпретация води до едно такова събитие. До друг до, до, до Добре, а, Калиния Накиев. Кой а, стреля пръв, чия Европа и а, Християните ли, християнството във вашата интерпретация ли е това, което на практика може да каже, нека да не обиждаме религиозните чувства на другите религии, защото някакси християнството е толкова могъщо, че може така да отвори тази врата. Това ли е тезата ви? Вижте, целият дебат около трагедията в Шарли Ебдо е изключително мъчителен. Защото медиите непрекъснато се опитват да изискват някакви еднозначни отговори. Же си Шарли, или ако не кажеш, же си Шарли, то ти си евразиец, путинист, не знам какъв, фундаменталист и т.н. А отговорите не могат да бъдат прости. Чисто и просто не могат да бъдат прости. А, с цел да участвам в дебат, аз ще бъда малко по-агресивен. Първо ще кажа, че не виждам мястото си тук в качеството си на християнин. Християнството от времето на 30 годишната война не е било по никакъв начин агресивно. 30 годишната война за сведения, ако не знаете, в началото на 17 век. След атаката в Шарли Ебдо много хора се опитаха да съберат в едно всички религиозни в Европа, и да кажат, че религиозните са виновни за подобни неща въобще. В край на краищата християнството е религия, която в собствения смисъл на думата, ако трябва да се придържа към своя идеал, не би могла да бъде уязвена. Тъй като за разлика от исляма и юдаизма, старозаветния авраамичен авраамизъм, това е религия, която изповядва близостта и даже идването на царството не от този свят, а доколкото царството не е от този свят на Христос и все пак в този свят пребивава, докато този свят не се изпълни в него, то като царство на любовта не може да бъде засегнато, не може да бъде уязвено. В края на краищата в Нагорната проповед, когато Христос започва да благовести, че е дошло царството Божие, да ни известява, че е ето тук вече царството Божие, той казва, че трябва да обичаме враговете си, да ги благославяме и да се молим за тях. Казва ни, че ако някой ни вземе ризата, да му дадем и горната дреха. Ако ни ударят по едната страна, да, се обърнем, да й обърнем и другата. Често пъти се обвинявали християните, че това е овчедушна проповед. Всъщност това е проповед радикална на свободата от този свят. Защо, който ми поиска ризата, да му дам и горната дреха? Той все пак не ми иска горната дреха. Аз му давам обаче горната дреха, за да му кажа, аз не принадлежа на този свят вече. Аз не съм зависим от този свят. Тези вектории от стария свят, които нося на себе си, не ме правят зависим от този свят. Аз съм поденик на друго царство, снабден съм с неговия имунитет, и макар да живея все още в този свят, ако ти ми искаш ризата, на ти горната дреха, не ми трябва. Не можеш да ме засегнеш. Аз не съм жител на този свят. Аз пребивавам в този свят като чужденец. В този свят. Защото не само този свят. Ами то не бяха засегнати християните. Чакайте си. При не ме Също прекъсвайте, за да мога да довърша мисълта си. Която казах, предупредих е сложна. Поради тази причина защо пакетираха и християните в цялата тая работа. Аз така и не можах да разбера. Ние от два века сме непрекъснато засягани от изматчици, от евразици, от не знам какви, от съвременни воинстващи секуларисти. Християните в Европа никого не са убили от 30 годишната война насам. Прословутата инквизиция, за която се сещат хора, които не знаят друго за християнството, освен учебниците по исторически материализъм, е в края на средните векове. То е 15-16 век. И това е една специфична ситуация, в която християнството е пакетирано с държавата. Това е Константиновото християнство, пакта между църквата и държавата, който от тогава е прекъснат. Няма такова нещо. Поради тази причина не знам защо съм тук в качеството на християнин, за да кажа, че може би има опасности от християнски фундаментализъм. Такава опасност по принцип няма. По принцип обаче има една друга опасност. И тази опасност е, че в света, в много региони на света, се засилва една своеобразна еврофобия. Буквално омраза към Европа. И тя е най-разнообразна. Тя е от една страна евразийска. Не може да не се съгласите, че Европа в днешно време се стилизира като гей Путиновата евразийска идеология. Европа се стилизира в ислямския свят и то не от бедния, не е, интегриран, а от образование, образование в Европа, ислямски радикалист, като континент на разврата, като континент на безнравствеността, като континент на хомосексуализма също и така нататък и така нататък. Тоест има една базисна омраза към Европа. Понеже ние християните сме призвани да мислим критично, какво може в основание ние да сме дали, аз ще кажа пак по-воинствено отколкото трябва с цел дебата, че изглежда самия секуларизъм нашия стана твърде воинства. Твърде воинствене е нашия секуларизъм. Когато някой умерено консервативен европеец, ако пак има лошия късмет да каже, че е и католик, се опита да разсъждава критично, да кажем, върху хомокултурата, той ще последва съдбата на Роко Ботильоне, което е агресивен секуларизъм. Това е вече силно агресивен Секуларизъм ще трябва да признаете това. Ако някой се осмели да каже, че радикалния феминизъм или ню-ейдж движенията са идеологии, които не могат да бъдат равнопоставени на традиционните култури, той ще бъде обвинен в това, че е сегрегационист, че е фундаменталист, че е твърде консервативен, и също ще бъде упрют и оброган. Воинстващият секуларизъм поражда в враговете на Европа една реакция, която е твърде пресидена, Която се опитва да стилизира Европа под общия знаменател на тоя е воинстващ секуларизъм. Гласът на консервативна Европа гласът на християнска Европа, защото има и такава, не е толкова креслив, за да може да даде другия цвят. Да се кажем и това е Европа. Европа е наследството на католика Аденауер, на Роберт Шуман. Европа е и е, римските понтифици от последните десетилетия, които са големи личности. Не, Европа е Европа на мультикултурализма, на еднополовите бракове, на гей-културата, на е, без, безпределните права, на свещеното право на богохулство и така нататък. Така стилизираната Европа не може да не предизвиква по отношение на себе си еврофобия някои от проявленията, на която са много внимателно преценени, както е в Путиновата идеология, например. Така че аз първо ви питам, аз в качеството си на какъв съм тук? На някой, който трябва да се оправдава за това, че е християнин пред секуларистския дискурс. Нищо подобно. Християнството изповядва отделянето на църквата от държавата още в 13 глава на Римляни на Светия Апостол Павел. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога. И колко хвито власти има са от Бога наредени, който върши зло да се бои от светския управник, защото той не на празно носи меч. Ето ви разделянето на църквата от държавата. Християнството благовести, както ви казах, царство не от този свят, макар и в този свят. В качеството на да какъв сама в, в качеството на някой, който твърди, че християнството е баща или майка на секуларизма, и в качеството на гласа, който казва в този дебат, че воинстващият секуларизъм е проблем. Воинстващият секуларизъм не, защото е. Защото го казвате по смело отколкото го чуваме от слушайте, кръговете на стеклянците. Слушайте какво ще ви кажа. Слушайте какво ще ви кажа. Евгений Дайнов, Ивай Лудичев и други мои уважавани колеги, които ни поставиха под един знаменател с терористите от Шърли Ебдо, почти нас, Защо християни. Защо терористите да, защото, от защото, защото не можем да, да кажем. Може е да съм ясно, направил грешка на а, Защото не искаме да кажем «Же сюи и аз няма да кажа жуси си Шърли», защото аз не съм Шърли, аз не изповядвам свещеното право на богохулство, не приемам свещеното право на богохулство, но искам да ви кажа, те направиха следния а, трик. Волински нарисувал карикатура на Мохамед. Ами защо не му отговориха с карикатура на Волински от Мека? Защото Волински и Мохамед не са едно и също нещо, чисто и просто. Защото макар да не съм никакъв миселманин, и да критикувам и да мога да критикувам теоретично исляма, седейки до този човек тук, знам, че е изключително неприлично, просто е нечовешки, неприлично е да му изкреще някаква обида на не, за неговата религия. А това правиш ли Ебдо? Това не е ли воинствен? Минаващ границите с веколаризма. Тоест, вие казвате, те стреляха първи, така ли? В известен смисъл, казвам го с цел да предизвикам дискусия, те стреляха първи, което не означава, че обвин... оправдавам, ни най-малко не оправдавам онези, които отвърнаха с едрокалибрено оръжие в главата им, защото това безспорно е варварство и защото това аз като християнин никога не бих приял. Но войстващият секуларизъм е проблем на Европа. Мултикултурализма, който всички тук защитавате е проблем на Европа. Всичко стана култура в тая Европа, всичко е култура. Кое не е култура ми кажете? Всичко е цивилизация. Анимистите са цивилизация. мусулманите са цивилизация. Юдеите са цивилизация. А, индианците са цивилизация. Хомосексуалните и хетеросексуалните са отделни цивилизации. Мъжа и жената принадлежат на отделни цивилизации, според радикалния феминизъм. Има човекоцентричния етос на традиционните култури, който руши природата и нью-ейдж културата, която се отнася към природата като субект. И това е култура, и онова е култура. Всичко е култура. Къде е свода под който тези култури могат да диалогизират? Кой е свода, който ги държи в едно, за да не се сбият? Защото ще трябва да ви кажа, че толкова различни култури, които се отнасят помежду си, не просто като други, а като антагонистични други, не могат да живеят, ако няма някакъв свод. И ето аз се осмелявам да твърдя. Сводът, под който тези култури могат да диалогизират, без да се бият, е свода на християнска Европа. Казвам го абсолютно смело. Опровергайте ме. Докато Европа беше християнска, докато Европа не беше военствено-секуларна, тя не бе нападана от терористи. В днешно време тя е нападана от терористи. В днешно време тя е мразена. Мразена е от изток, мразена е от, и от юг. Не обичам нито путинизма, не обичам и радикалния ислямизъм, но се опитвам да намеря предпоставки за това, което се случва с нас. Аз се чувствам европейски граждани и се опитвам да видя предпоставките на... в нас, в европейците. Какви са те? Нарисувал карикатура да му отвърнат с карикатура. Виж ти, фактор... Той бил Мохамед и нали, подиграл с Мохамед да му отвърнат, като се подиграят с него самия. Ма той не е Мохамед Волински. Той е чисто и просто Волински. Левичар, съжалявам много. Когато... Това е нечовешко понякак. Това е така, неприлично, е. неприлично е да се прави това. Няма свещено И право на това. И е неприлично, че Волински трябва да, да го отнесе. Не е вярно Покри това, Волински. не е вярно, че трябва да го отнесе. Казвам, казвам, ако беше християнин, никога нямаше нищо да му направи. ще, ще се обърне най-вероятно другата буза. Но това е старозаветна религия. Каза ви тук е господин Естатиев, че това е отбранителен джихад. Съжалявам много. Нали? Исляма е равноправна с християнството култура. Какво са сърдите следователно? Те по своята си ценностна система действат. Какво да направим сега? Ето ще ви кажа, какво трябва да направим. Трябва да засводим по някакъв начин тези несъвместими помежду си под християнството. Ще сте щастливи ли господин Ариф Абдулах от това. Християнството, християнския свод на Европа, да запази. А, на Европа, казвам. На Европа. Европа. Да, и аз също казвам на Европа. А, да помогне на исляма в тази ситуация. Ако така разбираме, ако този Свод ще бъде така в светлината на тази интерпретация, нали? че ако ти поискат едната дреха да, нали, да предоставиш и другата, мисля, че това е благоприятна почва и за да съжителствата в такава атмосфера. Но не и за военстващите секуларисти. Те да се оправят. Да се оправят Добре. Военстващите секуларисти, се се секуларисти се оправят чудесно в съвременния свят. Те могат да се подиграят с всеки и казват... Подиграваме се с вашите светини, подиграйте се с нашите. Ма вие нямате светини как да ви се подиграем, как да ви отвърнем с същото. Как да ви отвърнем с същото? Мой уважаван колега Александър Кьосев каза, на времето и на мен ми нарисуваха карикатура, аз не отидах да отмъщавам. Ма това също е несравнимо. На теб ти нарисуваха карикатура, а ако ти бяха нарисували карикатура на детето обесено, Малко сигурно повече щеш да се обидиш. Ами още по-потенцирана е най-вероятно обидата на мисулманина, когато рисуват карикатура на Мохамед. За мен е много тежка обида, когато Светата Троица се изобразява като трима голи застанали в хомосексуални пози. Няма да отида да стрелям. Разбира се, че няма да отида да стрелям. Защото Господ ми е казал, че... Слънцето, че бъдете съвършени като вашия Отец Небесен, който праща Слънцето да грее и над добри и над лоши. Забележете, разграничава добрите и лошите, но казва, ние сме абсолютно свободни от добрите и от лошите. Знаем кои са лошите и кои са добрите, но ние живеем в царството на суверенната любов, която праща своето Слънце и над тях и над другите. Какво лошо има в това – какво страшно има в това? За мен по-опасно и по-страшно е този именно войсващ секуларизъм, който... Свещено право на богохулство. Откъде пък това свещено? Ако всички права са свещени, той правото на неприличие, правото на псовня, правото на обида, е сега тук да хвана да ви обиждам и сигурно ще се обидите, нали? Ама имам свещено право. Може би ще кажете, аз съм готов да умра за това моето право да ви псувам, да бъде ненакърнен. Има някаква прекаленост в тази работа. Ще трябва да се съгласите, че има някаква прекаленост. Професор Янакев, ясна е вашата теза. Предлагам е. да чуем Геновева, сотирова. Ще ви пусна запис, защото е много... А, не успяваме да влезем в а, скайп сега. А, това са едни... ни. Генувева, нека да запишем. Да, сте, от, вашата... Монувазия... Са, не не се чува кари дистанционно в дебата на Червената къща. Дебата е за фанатизмите. Звука не е, е okay. окей. Ако, ако има техническо лице, звука не, не става, не се чува. Добре, ще направим опит а, да оправим звука. Колонките са закачени, не знам защо става така. А, реакции, причините за това, което видяхме в Париж, според вас и интерпретациите, които чухте, ако искате да се представяете. Благодаря, професор Иван Кацарски. Искам да поздравя Калиния Янакив, професор Янакиев, ние с него сме вероятно на много различни идейни позиции, но в този случай съм напълно или почти напълно съгласен с него. Не можеш да си, да си присвояваш абсолютното право да бъдеш абсолютен критерий, кое е ценно и кое не. А, много добре би било, ако... А... Искаме да видим цялата ситуация, да проучим биографията малко на това издание. Аз ще спомена само един факт. През 1970 година то се появява на бял свят. И в един от първите му броеве се а, появява едно нещо, което е абсолютна гавра с живота на 146 души загинали в нещастен случай, в един огромен пожар в дискотека. В резултат на това списанието е забранено, но само за малко след това излиза с лека промяна на заглавието. И е какво? Значи В някои случаи френското общество е много чувствително, но в някои не е така чувствително към свободата на печата. Още един факт. По-късно, знаете, както и е тук стана дума, редица, а, е редица, не единствено, исляма, който е, те да се каже, потърпевши от а, това издание, и еврейството, и християнството, и така нататък. Еврейството, да, има материали и срещу а, окарикатуряване на еврейството, в резултат на което обаче в един момент. Един от водещите а, сътрудници на изданието е уволнен. Уволнен в резултат на протести. А, значи какво? Отново тук имаме двоен стандарт. А, не знам, думата фанатизъм не бях я чувал много да От времето на а, научния атеизъм. Извинявайте, но си връщаме се към оная епоха. Секуларизъм а, и така нататък. Тоест, не секуларизъм, това не беше модерно да се говори. Може би не я и знаех и тази дума. Но, а, не знам, на мен лично ми е много неприятно тази идеологическа ситуация. Хора, които преди, а, да кажем, до вчера почти, говореха непрекъснато за права, за уважение на другите за толерантност. Как изведнъж решиха, че е, накърняването на едни религиозни чувства и ценности просто няма нищо общо с това? Че това е нещо друго? Абсолютно. Какво е това? Или, или трябва да кажем, че е, тези хора са просто е, служили на една конюнктура и сега конюнктурата се променя и те просто се променят заедно с нея. Не бих искал повече да, въпреки че имам още какво да казвам, но предполагам, че има много други хора, които искат, искат да се изказват, така че ситуацията според мен е много тревожна. И само това да кажа, ако, ако такова е мнението на... какво беше там... На, на, на мисулманското ръководство в България, което беше изказал от колегата, не ми е чудно, че се появява радикален изсем в България. Не ми е чудно. Благодаря. А, благодаря. А, първия ми въпрос е към господина Накев. Тъй като вие споменахте, че християнството не е било агресивно от 30-годишната война на сам. А, не, че това е основната тема на разговора, но все пак се случвали и други неща, като например колониализъм а, от 30 годишната война насам. сам. А, той до някаква степен би могло да се каже, че има и общо с а, нещата, които се случват и до ден днешен, свързани с а, това противопоставяне между а, различни цивилизации. Така, а, Аз всъщност исках да говоря по-скоро за да се върна в началото и с въпроса, който е поставен въобще в рамките на дебата, именно дали може а, фана... религиозния фанатизъм да бъде държан под контрол. Като още, когато формулирахте въпроса, беше някакси предпоставено това, че държавата е тази, която секуларната държава е тази, която трябва да държи под контрол, религиозния фанатизъм. И за мен това е интересно, защото както един от а, хората, които говори, спомена, че а, ценностите ни, или, а, когато говорим за универсални ценности, е, не е лошо да, се, а, да си припомняме, че те имат а, и западноевропейска и а, християнска а, нотка в тях, така и държавата и това, което възприемаме като секулярно, а, също е по този начин много силно обосновано. По мое мнение, не е и всъщност за това искам да поставя под въпрос начина по който сте формулирали темата на, на днешната дискусия. Защо е толкова силно противопоставана държавата на религиозния фанатизъм? Фанатизма само религиозен ли е? Терористите само те ли са? И няма ли и форми на държавно насилие, на държавен тероризъм и на държавен фанатизъм? Благодаря. Но за мен наистина това е най-много. Е Дали в рамките на официалното представителство на Ислама има отговор в въпроса за контролът над хеметични фен, проявления. Това би е, било интересно да, да чуем позицията на главния да, журналист. Свързан с колониализма и християнството като произвесна стака степен свързано с този колониалния модел, който подводи до тези геополитически а, напрежения сега и неравнопоставеност и той към Да, е, той е към мен. А, съвсем наскоро ще излезе една книга, в която имам а, едно обширно есе. По повод на колониализма, аз а, и там съм крамоден, смятам, че по-адекватното понятие е на Европа, а не колониализъм. Защото първо колониализма, разбира се, не е свързан с християнската вероисповед непосредствено по никакъв начин. После, какъв колониализъм? Значи колонизирането на Латинска Америка, разбира се, започва с възмутителни неща, описани така трогателно от Цветан Тодоров. Но същевременно, да кажем, латинска Америка е невероятен пример на метисация. Нали? Само век и половина след откриването на Америка, всички латиноамериканци, бедните, и богатите са метиси, което означава, че Европа изглежда не е смачкала тая цивилизация, а е довела до някакво особено свързване. А никой не се кръвосмешава с не хора. Което означава, че изглежда там а, не се извършил колониализъм в тоя лошия смисъл на думата. Наред с а, възмутителните истории за конкистадорите, ние изглеждаше трябва да запишем в историята или да припомним Невероятно героичното дело на мисиите на францисканци, доминиканци и езуити, които довеждат до това абсолютно изтъргване на отношенията на европейците към местното население като към не хора. Защото те довеждат до тая метисация. Северна Америка също не е колонизирана по християнски маниери. Там, тъй да се каже, не е, няма някакъв геноцид. Напротив, той е територия много слабо заседена. Фактически Северна Америка е наседена от европейците, а не е колонизирана от европейците. В Африка има действително възмутителни страници на колониализма, но забележете, в Африка днес почти няма компактно бяло население, с изключение на Южна Африка, да кажем, което означава, че и там колонизма, колониализма е твърде прекалено понятие. Ако трябва да говорим за колониализма в тъй наречени ислямски свят, който изглежда е болезненото, ние ще трябва да бъдем малко по-исторически строги. Първо, в класическата епоха на колониализма Европа деколонизира част от Европа, която е преди това колонизирана от Османската империя. Което означава, че там процесът е точно обратния. Сепак, Голяма част от Балканите е колонизирана от османските турци. Мала Азия, Анатолия е практически колонизирана от тюркски и близкоисточни народи. Европа изтласква от тези предели една типична колониална сила, каквато е Османската империя, при това водейки война, която не тя е обявила на Османската империя, а първо Османската империя обявила война на Европа, стигайки до края на Балканския полуостров. И понеже части от тази Османска империя никога не са се преживявали като особено близки до нейния център, защото са се преживявали като центъра на Дарал Ислам, земята на исляма Египет, да кажем и Арабския полуостров с радост колаборират с англичаните и французите, за да се отделят от Османската империя. Всичко това трябва да, да, да ни е ясно по някакъв начин, за, за да не декламираме приказки от рода на колониализма на европейците, християните, кръстоносците и така нататък. Е, да не се изместваме. Затова нека да кажа и задържават. Държавата, разбира се, трябва да контролира религиозния и всеки друг фанатизъм. Ми държавата, тя си има специални служби. Кой ние ли да контролираме фанатиците? Как, как же стане тази работа? въпроси. въпроси. Въпроси коментар. А, първо коментар, може би. Струва се, че професор Янакев си запазва доста, а, или запазва на християнството, доста привилегирована позиция. От една страна, Християнството е люлката на секуларизма, нали така? В смисъл така пишете, така казвате. И така казвате. Да, и така казвате. А, от друга страна християнството е толкова... А, не от този свят, че абсолютно може да даде всичко от този свят. Само и само да бъде оставено да, християнина. Всъщност да бъде оставен а, да вярва както, както си вярва. А, в същото време вие казвате и не сте доволен от това, което самото християнство е породило. то е секуларизъм. И искате християнството, което не е от този свят, да се върне в този свят под формата на свод, който да засводи всъщност присъствието най-вече на нехристиянски култури а, в Европа. Кое от двете? И, и, и изобщо, и струва ми се, че е малко оксиморонно това понятие. Християнски секуларизм. Сложна е на позиция, защо... Да, Може ли само да, може ли само да, да това, това, това, това беше коментара, но, но може и като въпрос да го, да го, да го мислите. Друго, какво мислите, това е към всички останали, всъщност към всички, какво мислите за тези сведения, в смисъл от интервю, на шериф, на един от братята Куаши, всъщност, може би основния всъщност, който стане известен, в едно интервю от 2005 година, когато за първи път е арестуван, всъщност неговия не успял проект да се бие, мисля, в битката за Фалуджа, по това време всъщност той е арестуван заедно с цяла групичка от такива младежи, от неговия квартал, неговото предградие и са вкарани в затвора. В същото време са следвани от психолози, социални работници, които през цялото време събират информация за тях. Тоест държавата събира информация за това на какво се дължи подобно поведение, и това, казвам и всъщност. Това, което ме накара да чуя друг тип проповед, беше снимките, които видях на измъчваните затворници в, в, в Абулгариб. А, нали. <към> не знам, това е просто като, като въпрос. Какво мислите за едни такива фактори, които а, а, позволяват, а, как да кажа, на някакви хора да имат друга различна интерпретация от тази, която е доминиращата по отношение на войната в Ирак, по отношение на война, която водят щатите, с между другото доста жертви също, която не които не споменаваме с страни, които не са официално във война с щатите. Става въпрос за Сомалия, за Пакистан, за Йемен, в които имаме всяка седмица удари с дрони, нали, които би трябвало да бъдат по-прецизни, само защото правят по-малко -по колатерални жертви. Ема жертви има. А, това не знам, защо да, защо да останат безучастни всъщност всички от тези, които са там, мисиомани, християни. А, и всъщност не, ще го гранича до тук. Горен? Ами, само мисля, че е по-добре да чуем още няколко въпроси и след това ще ви дам възможност да отговорите. Вие имахте въпроса по Добър вечер, Светослава позва се казвам. А, ние сме българи, които живеем в Канада и трябва да ви кажа, че така имам доста преки наблюдения от а, тези понятия, които се дискутират тази вечер за мулти, културно общество, за съвместимост на религиите и прочие. Трябва да ви кажа, няма такова нещо, като държавата ще контролира какво хората мислят. Значи в този смисъл да се върна към а, основата и заглавието на този форум. А, много е хубаво така, да ни се иска, че държавата би могла да контролира фанатизма, но а, на практика Едно, едно гражданско общество дава възможност и на хората, които са мюсулмани, и на хората, които са християни, а, да практикуват своята вяра и а, не е в състояние да ги да контролира дали а, тяхната емоция ще бъде а, изразена по един или друг начин. Значи това нещата са много по-сериозни за мен. И основата на това нещо е духовна. Значи, ако аз лично съм християнин, считам, че една голяма част от християните, които а, декларират, че са християни, де-факто нямат познанията. Просто дядо им, баба им били християни и те си мислят, че са християни. Защото ти, ако наистина си християнин, ти ще уважаваш човека с друга вяра и ще се молиш за него и ще му проповядваш твоята вяра и ще му казваш а, защо християнството, какви са ценностите на християнството и ще, го мъчиш, а, ще се мъчиш да го убедиш в тези ценности, а не да отиваш да го убиваш, например. А, така че по принцип за мен е едно издание печатно, което а, а, а, се базира на своята дейност, на карикатури, Създаването на карикатури и, така да се каже, осмиването на една друга вяра, по принцип вече е провокация за тази друга вяра. И тази провокация, рано или късно, ще даде една взривна реакция. И аз ви казвам това нещо такава ли от съвсем конкретен опит. Аз имах една приятелка афганистанка, която те са мюсюлмани. Аз съм християнин, моето семейство е християнско, и ние лично разработваме, захванал съм се да разработвам библейски уроци на български което е практическо християнство, това, което а, професор Янакиев а, говори за християнската арка на Европа, аз го виждам като практическо християнство, какво действително, като християнски ценности ние можем да предложим на Европа. И разработвам такива уроци за които се интересува. Но, мисълта ми е отново а, към този фанатизъм а, и да се върна на примера с моята афганистанска приятелка. Те живеят в Канада, казва Значи, моята дъщеря, която е израснала в Канада, слуша непрекъснато и непрекъснато колко били лоши тия мусулмани, колко били лоши тия мусилмани. Накрая си сложи като знак на протест фереджето и почина да ходи на училище с фередже. И жената, майка и нали не ходи с фередже. Тя казва, Ме аз много се оплаших от тая реакция, защото значи, това много я е засегнало. И тя вече започва да реагира по този начин. Никой не може да убеди, аз бях на сватбата на сестра и, и тя отива и на сватбата на сестра си с това ФРДЖ. И тя казва, утре някой ще им дръпне конеца тук или там и те вече ще отидат в този религиозен фанатизъм. Значи за мен една силна гражданска държава а, трябва да а, гарантира толерантност между религиите, не да ги провокира. Значи тя може да е, да има аз съм лично защитник на християнските ценности, както ви казах, но като защитник на християнските ценности аз не бих толерирал да се провокира една друга вяра. Дали било иудаизъм, дали било а, мюсулманство, по никакъв начин не бих толерирала това нещо, трябва да има Тоест, една... Извинявайте, да. това означава цензура над сатиричното издание. Някой който да каже не, това е недопустимост, Стоп, uh, край. Няколко гласа до да. този момент от залата, в които чуваме, че uh, едва ли не uh, сатириците от Шърли Бдо са си го заслужили, получили са си го. Защо? Не, не, не. Значи, в, християнс... не е в, такова, в, в християнски аспект, значи това е голямата разлика между... Uh, Секулативното как, мислене как? и, и християнското мислене. И значи, хри християнин няма да отиде никога да каже на някой, ти си го заслужил. Ма няма такова нещо. Защото ние се казваме, се молиме, Господи, прости нашите Добре, дългове, да. както ние простихме на нашите длъжници. Да, ние ви простяваме, но ние ще ги извикаме и ще кажем. Виж какво. Значи, какво мислиш, че правиш с твоето издание? Поставяш бомби. Привикване на а, сатириците и обработване на, на не, тяхната не... сатира по начин, който да бъде религиозно допустим според различните религии. Значи трябва да се, а, първо на първо, когато се допуска такова издание, да излиза на навънка, то трябва да се а, вече обмисли какво едно такова издание ще предизвика рано или късно. И ако действително те искат да проповядват, че не са съгласни с ценностите на исляма, аз не мисля, че трябва в агресивен вид това да става. Това трябва да стане в един много по-философски и много по-сериозен аспект. Само да, само да кажа в интерес на фактологията, Шерлия Бдол усмива както исляма, така и християнството, така да. и... А, Юдейството подиграват се с, с вътре има наистина много карикатури, заради които всъщност са имало дела заведени за антисемитизъм срещу това издание, но а, не са ги стреляли. Да, абсолютно не можем да. Да, да оправдаем някой, който стреля, независимо от причината му. А, но казвате, че като гражд... трябва да преглежда като... карикатурите. Не да преглежда карикатурите. Това беше при комунизма има цензора. Значи когато се а, поставя началото на една такава дейност, значи, първо в България още не са толкова а, нещата драстични, колкото а, в някои други държави. Нещата са много сериозни и това са много. хората са извъредно чувствителни на тази тема. Значи, ако, Точно както тук се даде пример, ако някой покаже нали, а, обесен роднината ти, по същия този начин, защото не, хората са много сериозни в духовното си изграждане и в вярата си. И да ги засегнеш на тая тема е голямо нещо. Това е което казвам. По никакъв начин не съм за цензура на изданията, не ме разбирайте грешно, но когато започнеш такава инициатива трябва да знаеш какво ще последва. Добре, добре а, искате реакция? Не, ми искам да. да, да. Вече два въпроса ми се да. задаваха. Сега, първо, първо, госпожа Недева, а, елементаризирате. Аз за това казах, това е изключително мъчителна ситуация, в която всички ние сме поставени. Аз значи ви искате цензура към Шарлиепто. Нищо не, подобно защото, не искам. подобно не означава някой да каже. А... Нищо подобно не искам. Аз се опитвам Те не да. Не, биват да рисуват рисуват такива не да аз рисуват... казвам, секуларизмът стана твърде воинствен и агресивен, от което не правя късия извод. Следователно, секуларизма трябва да бъде поставен под цензура. Такова нещо не казва. Аз правя, давам диагноза, а не давам рецепта. Второ, Шарли Ебдо е само симптом на нещо, което вие бяхте права. И да не беше Шарли Ебдо, ще да си намерят друг повод. Защото причините за еврофобията на ислямския свят са много по-дълбоки. Стига с този Шарли до това е все едно тук да, да стане герой на нашата преса вестник Галерия, да кажем. Това е общо взето същото. Шарли дой е Галерия или Уикенд. А, вашия, въпрос, вашия въпрос е сериозен и теоретичен. В тая оживена, нецентрирана и така нататък дискусия ще ми е малко трудно да ви отговоря, но Формулата, ако трябва да ви дам богословски на християнство, не е християнството проповядва просто царството, не от този свят, а формулата е диадектична и антиномична. Царство не от този свят, което в този свят пребивава, и едното, и другото. Тоест, негова, неговото съдържание не от този свят, но то в този свят пребива, в този смисъл. Секуларизацията е и дело на християнството, защото секулумът, векът, се насища с християнско съдържание от 2000 години насам. Повечето от нещата, на които ние сме свикнали като азбучни истини, като неща с които няма как да не живеем, са рожба на християни. Професор Янакиев ще ви прекъсна, защото ние насищаме и това пространство да. с християнска теология. Еми, питаме това... човека, отговарям, а... но сега. А, сме... а по отношение на бугариб и по отношение на агресията на американците, пак, може би, ще ви изненадам. Уважаеми, войната в Ирак не беше западена от американците просто защото така си поискаха и защото ни им харесва или обичат да си бомбардират. Ще ви припомня, че диктаторът на Ирак, въобще не ислямист, а даже светски владетел, как скаш Садам Хюсейн, а, с химическо оръжие изби стотици и хиляди кюрди в Северен Ирак. Кой трябваше да спре това безобразие? Кой можеше да спре това безобразие? Господин Путин, може би. Добре, а, давам думата на... А представители на мифтийството, защото искам да ви върна към този въпрос. Кой да контролира... Да, професор Евстатия, след което... А, си позволя да кажа нещо и по този въпрос, който кали... професор Янакиев току-що отговори. Разбира се, че а, тези странични а, фактори винаги имат значение, защото тези настроения не могат да се появят от нищото. И... В тая връзка въпросът е много хубав, защото за да завърша това, което казах при първото си изказване за тези доктринални основания, които мотивират а, извършителите на тези екзекуции, но все пак а, тук има един много по-широк контекст и това е част от него. А, част от него е също така наречената фрагментация на религиозния авторитет в исляма в модерната епоха и съвременността. Значи, такъв тип действия от мисюлмания има винаги и в историята на исляма, на ислямските общества. Те винаги се появяват в периоди, когато има криза, когато има хаос, когато няма силна държава. Защото такива ни присъди шариатски, каквито изпълниха екзегуторите в Париж поименно, могат да бъдат легитимни от ислямска гледна точка, само когато са одобрени от ръководителя на ислямската държава. Затова, ето един парадокс. Значи, Шириатското наказание за богохулство е смърт. Това няма. Сега има различни мнения. Дали има право да, да се покае, ако се покае да бъде отменено, но като цяло преобладава, че тотално и за мисюлмани и за не които извършват богохулство срещу Аллах и Пророка, наказанието за тях е смърт. Сега от тук насетне погледнем историята на Османската империя. Значи това наказание за богохолство се приравнява с а, наказанието за вероотстъпничество. Според ислямското право. А, наказанието за вероотстъпничество пък се а, процедурно осъществява чрез така наречния такфир, обвинение в неверие. Казвам го бавно. А, всичко това е добре. Звучи а, действително е строго. Шарията е строг. Но... А, понеже така напоследък научните ми интереси са свързани с едни, както днес бихме ги нарекли радикални движения през 17-18 век в Османската епоха, а, трябва да ви кажа, че такфир обвинение в неверие и екзекуция от този вид в Османската епоха като цяло са извършени по-малко, отколкото и държава е направила, да речем, за една година. Ето една тема за размисъл. Когато има силна власт, в случая Османската империя, когато има фрагментирал ислямски свят на фона на едни процеси, които общи. Значи аз затова казвам, да, ислямският фундаментализъм типологически е равен с протестантския, но доток само типологически Защото всеки индивид отива, както добре каза и доктор Риф Абдулах, чрез фейсбук, чрез социалните мрежи, всеки смята, че може да чете и да, да има авторитет. Така е, но класическите иснянски учени са изработили процедури, в които това нещо е строго, но то е и трудно приложимо. Защото има и друга линия в иснянската норма. Тя е, освен да тази строгост, има и нормата винаги по възможност да се избягва строгото наказание. Значи, нещата са балансирани просто по друг начин. Става въпрос за друга религия с други норми. Добре, вие казвате фрагментиран ислям, също така. А, на въпросът, който беше зададен, нали, кой може да контролира дали ние привиждаме само държавата, сега вие казвате, че все пак при, в условията на силна държавност, а, Ислямска, държавност. Ислямска държавност, Ислямска. но ну, силна държавност Говорих са по-контролирани месени. В случая, в... споро за секуларизма, който се разразява, ще позволя да интерпретирам така, влизайки в дискурса на Калиния че това, за което той говори, вероятно не е толкова радикален секуларизъм, а по-скоро радикален атеизъм, радикален нихилизъм, защото секуларизма сам по себе си не може да е радикален. Значи, секуларизма просто е една политическа идеология или по-скоро парадигма за разделяне на нещата, която има своите корени в християнската норма, действително ги има и в тоя смисъл протестантството, като фундаменталистка реформаторска така, реформаторски импулс в западното християнство, Значи, Протестанството всъщност възстановява една християнска норма. И тук Ленина Киев е прав. Затова казвам, влизайки му в дискурса. Да, всъщност, И да в този смисъл, а, действително, аз смятам, че ако нещо е решението, то е секуларизма. То е не е при разглеждането, не е предефинирането, не е предоговарянето на е секуларизма, а е именно по-скоро преговор преговор на базовите либерално-демократични ценности, които да и тук ще съгласа с Калинина Киев напълно. Морално, моралните ценности, уния, които поддържат, както казва големия социолог Георг Зимел, кое е това, което прави изобщо обществото възможно, тия неписани норми, те са имплицитно християнски. Това, че ние ги наричаме днес и говорим за неутрална публичност, неутрални ценности, е отделен въпрос, но според мен. Мултикултурализма е до голяма степен и една осозна теоретична такава постановка, която няма да, нали, очевидно, ще остане малко в страни с оглед на събитията. Ана Кръстава тук, задължително. <съща> Между страстите и теориите, много трудно намираме общия терен. <съща> Две понятия циркулират от а, началото и двете са политологични, а, така че съвсем а, накратко искам да, а, а, да се вмакна. Едното е а, секуаризъм, секуарна държава, другото е мултикултурализъм. А, първото, бяха така драматично а, а, разграничени, искам първо малко да ги сближа, а, и двете са демократични политики. И двете са различни политически решения на демократични, отново казвам, държави, които трябва да отговорят на един и същи въпрос. Това е въпроса за съвместното ни съществуване. Как хора, които сме различни по много неща, религията е едно от тях, различни сме по език, по маса, други идентичности бяха артикулирани. А, тук, как да живеем съвместно и заедно в рамките, тук е спецификата, защото много се вкара глобализацията, ще стигна след секунда до нея, в рамките на едно политическо пространство, в рамките на една държава. Много държави, много държави са пробвали единия и другия модел. Тук се каза Канада, една от първите с мултикултурализма, ревизиран в някакви моменти и така нататък. Значи, две думи за отликите, след като отново пак казвам, и двете са демократични търсения. Мултикултурализма какво казва? <към> Идентичностите са много афективно натоварени. Като подпомогнем на хората да. Ма, държавата ги подпомогне, да се идентифицират със своята малка общност, те така ще станат още по-лоялни към самата държава. На практика, какво значи това? На практика, защото говоря за политики, тук мога и за идентичности, но трябва още два дебата. На практика, значи, държавата дава пари, примерно за такъв вид училища, на. Една имигрантска общност на друга и така нататък дава пари на културни общности на различни мигрантски или а, а, други, други общности. Държавата подпомага общностите, които стават посредник след това в общуването към държавата, така че хората да имат две равнища на идентификация. Първото да бъде тяхното културно равнище, културна общност, и след това да бъде тяхната гражданска общност. Секуарният модел дава друго решение, друго. Нито казва нали, най-доброто. Всяка държава и всеки модел мисли, че е най-добрия, но не трябва да се разграничават по самочувствие, по политическо самочувствие двата модела. Ето, тук има цяла книга. Професор Макариев много повече от мен може да говори за мултикултурализма. Секуарният модел казва, пак казвам, дава по-друга рецепта. Той казва така, в едно демократично общество, само за, такива говорим, само за такива говорим в момента, хората имат фундаментално право на своите културни различия. Религиозни, езикови, регионални и всякакви други. Къде да се проявят тези различия, кое е политическото пространство, на тези идентичности, ето тук секуарната държава нали, се разграничава от мултикултурната или обратно казано мултикултурната от секуарната. Секуарната казва политическото пространство на различията е частната сфера. Частната не в моя дом, а в моята общност. Аз ще бъда Протестант, нали, съм протестантка, в моята църква, в а, а, така, моя, моя квартал, нали, там ще развивам, ще ходя, да си пращам децата на, примерно, неделно училище и така нататък. В училището, което е институция на държавата, всички деца са еднакви. И този модел ви казва, никакви видими белези, големи кръстове или забратки или други религиозни символи не трябва да има в училището. Защото в, простран, в публичното пространство на държавата, тук се говорим за демократични европейски е, и е, така западни държави, в публичното пространство на държавата хората трябва да бъдат с това, което ги обединява. Това са два модела, да не ги и двата са западни, и двата са пробвани, няма почти държава, която да е чисто единия, чисто другия. Така с моите студенти, нали, много по-финно, разработваме кои периоди, кои държави и така нататък. Единия и другия, тук се казва. Не същи, не същи, не да и, така, само да кажем. Да, значи, <съща> да, какво Секуларизма. Но то. За моделите не съм калъв. Да, да, не може един модел да бъде войстваш така. За секуаризма му се приписва страшно много неща, които не е. Аз в една така книжка, която дебатирахме неотдавна в същото това пространство, започвам с това. Какво секуаризмът не е? Значи секуаризмат не е атеизъм, нито войстваш, нито не войстваш. Секуаризмът не е една религия за сметка на други религии. Секуаризмът не е Всичкото това в една или друга форма леко беше или по-експлицитно нали, потвърлено и в нашия дебат. Съгласна ли сте, че християнството не... е бащата на секуларизма? Така. То е модел, многократно казах, това са западни модели. Това са западни модели, така, са, за секунда ще отговоря. В този смисъл секуларизмът е този прост принцип, който казва. Държавата покрива с бул на невежество, това е израза всички свои граждани, тя не иска да знае каква религия изповядват те, какъв език говорят в къщи, какви сексуални предпочитания имат, защото това бул на невежество, с което държавата покрива всеки свои гражданин и позволява, говоря от името в момента на този модел, не казвам моите предпочитания граждански към кой са, да се отнася еднакво към тях. По отношение на това Европа и християнството, само тук, защото мощно прозвуча един дискурс, да кажа, че има два дискурса. Този, който чухме, безкрайно, силно, впечатляващо поднесен, е дискурса, който казва така, европейската идентичност има корени, един от тези корени, има и други, един от тези безспорни корени, е християнството. И то западното християнство, ние сме по тия теория от другата страна. Тази теория така е един от една от книгите, която е развива, Европа на европейците. Тези, които нямат те исторически корени, никога не могат да бъдат истински европейци. Православието така от другата страна вариа. Има едно друго, значи само говоря за концепции, тук не казвам, това не е моя теория, така само за секунда, да другата. Има една друга концепция, има едно друго разбиране за Европа и за европейската идентичност, което казва спецификата на Европа е в нейната откритост. Спецификата на Европа е в нейното непрестанно ставане. Спецификата на Европа е в промяната. В този смисъл тя... Това са две концепции, отново казвам, а така и ясни са силните принадлежности на някой от нас към едната или към другата. В други думи, това обвързване имаше голем, голям дебат, нали, когато се приемаха европейските документи, християнството да влезе ли като един от а, а, тези стълбове или да не влезе. Не взимам позиция, просто искам да разширя дебата в тези рамки, в които той функционира и на теоретично равнище, и на политическо равнище, защото политиците непрестанно трябва да правят бриколаж смески от тези модели и да ги преведат в реални политики. Добре, аз благодаря на а, Анна Кръстева. А, сега, тъй като а, съжалявам, обаче, имам чувството, че баланса а, в това за какво говорим а, напълно, а, напълно почва да ни бяга. Значи, а, искам да чуем гласове от ислямската общност. Искам да разбера какво смятам мифтийството по въпроса за контрола над религиозния фанатизъм? Но преди да задам този въпрос ага. а, на представителя на мифтийството, искам да чуете този запис, който направих с Геновева Сотирова. Тя е млада жена, която е приела исляма, сляма за това как в нея отекват тези въпроси. Правим а, опит отново да чуем в, с нормален звук това, което записах. Мотивация да се включите, макар и дистанционно, в дебата на Червената къща. Дебата е за фанатизмите. Ами да започна от това, че масово, когато се каже думата мисиоманин, предвид последните събития в Париж, предвид бурните световни реакции, нали, това, което се случи, нека да започна първо там. И искам да разчупя като че мисиоманин е равнозначен на фанатик. Това е моята вътрешна мотивация да се върна към вас и заобщо да напиша това еце, защото, за съжаление, масовия образ, който виждам от медиите и така нататък, е точно такъв, за съжаление. И то не е без основание до някъде. Това е мотивация. А по отношение на последните събития в, в Париж, за мен е лично това акт на вандализъм. Да вие журналист, който нали, изобразява карикатури, макар аз лично също да се чувствам засегнат от това, като мисулман, това, че те укарикатуряват моят пратеник. Не смятам, да го опочъртавам, не смятам, че убит. Това проблем технически, наистина. В смисъл, от тук е и брува. Добре. А, доктор Абдулах, какво а, смятате вие за това, кой трябва да контролира а, фанатичните тенденции? А, говорихме доста върху различните видове интерпретации на причините. Държавата или а, официалното представителство на една религия, каквато е Ислама. Аз ще ви кажа, че едно от нещата, които м, така много сериозно ми се струва, че са важни. Е една от реакциите на мюфтийството по повод на събитията в Пазарджик и делото в Пазарджик, когато ставаше дума за това какво се случва в джамията в ромския квартал на Пазарджик, мюфтийството каза, парифразирам, може би цитата не е точен. поправете ме, имате тази позиция сте, да ме поправите, но Мефтийството каза нещо от типа на а ние не знаем какво се случва в тази джамия. Откъде идва това незнание на, на официалната институция? На официалната религиозна институция по отношение на една конкретна а, джамия и може ли това да се свърже с проблема за фрагментаризацията вътре в рамките на Исляма и това, че наистина няма, няма кой отвътре да каже това да, това не. И за това стои въпроса: ами тогава държавата, външната власт, макар и светската държава, тя да трябва да контролира поле, което. И без това е от друг порядък. Напълно сте прави, че в исляма отсъства този феномен църква или папа. Ние нямаме такова централизирано управление и в исляма тази отговорност е повелена на учените хора. Затова ние имаме няколко такива сериозни научни тела. Световната асоциация на ислямските учени, университета Азър в Кайро, също така Европейската комисия за религиозни постановления. Всички те са единодушни нали, в своето осъждане на всичко това, което става. И това е доктриналната позиция на исляма. Не знам точно как нормативно може да се така мотивират убийствата на карикатуристите, на хората, които ислямска държава воила срещу тях, а парадоксът е, че самата Саудитска арабия, която е известна в своето придържане към доктрините на исляма, тя води борба срещу ислямска държава следователно. Ето виждате, че нещата... Не може да ги определим, че са мотивирани нормативно от Исляма в тази агресия. Така, а в България, както и на Балканите, имаме нещо, което го няма в Западна Европа. В Западна Европа няма втийства. Там неправителствени организации, нали, така са ангажирани с тази дейност. Докато в България имаме такава структура, такава система, която а, бди, която контролира наистина действията на миселманите в България, тъй като всички джемийски настоятелства и джемии са под контрола на мефтийството. И ето, ние нямаме така проява на радикализъм в действията в България. Няма такъв случай регистриран. И това е, това е дейността на ДАНС всъщност. Не е на главно мефтийство, но програмите на главно мефтийство и образователната система нали, е един гарант за, за това нещо, че не се случва. И вярвайте, мисулманите са мили хора, много, особено в България. <съща> така. А, що се отнася до... А... Но всъщност програмите на главно мифтийство, те не са задължителни за... Всички, Всеки, който иска, всич... може да си направи джамия и не е сигурно, че той ще а, се всички, съобразява с програмите на главно мифтийство, така ли? Не всички имами са нали, под ръководството на главно мифтейство и те си имат свой съвет, това е районния миселмански съвет, който пък е подчинен на висшия миселмански съвет и на главния мифтия. Така че там е, има ясна структура, ясна програма и няма нали, такива действия, които са самоволни. Така. Uh, това което бих искал да кажа и тук нека да кажа интересните нали, заключения на доцент Евстатиев. Uh, правните школи в Ислама, юридическите школи, ни, нито една школа не е казала, че това, което ние го поставяме като нали, нормативна рамка, тя няма да претърпи реформа. Всички те са казали, ако намерите становище, което е базирало на неавтентичен текст, то вие имате право да го промените. Ето с богохулството, Нали, в Корана ще видим напрежение между текстовете. В Корана се казва «И каквото да говорят за теб, търпи и им прощавай». И ще чуеш от тях много обиди, но ако търпиш и ако бъдеш богобоязлив, това е най-доброто. Докато в хадисите, които нали, имаме с Кабел Ашраф, нали, този хадис има отношение към заговор за убийство срещу мисилманите и пратеника. Това е една коалиция с... Меканските езичници, този хадис. А хадиса за одушването на, на еврейската жена, те са, е, нали, определени с израза Иснат Ас-Сахих. Ето, ето сега, на вас говорят, защото те няма да разберат, Руатухо Сикат, Иснат сахих а хадис Сахих, това са три различни неща. Затова големия хадисолог, Ибн Хаджер Аля за този хадис, той не се повече по това да каже Руатухо Сикат. Разказвачите на този хадис, са праведни и прецизни. Но той не дава гарант за веригата, че е свързана, нито за съдържанието. И така е при е, нашия хадисолог, нали, който на 20 век е, Албани, същото нещо. Той даде заключение и сна до хусахих, което значи, че тази информация е не е автентична, а автентично само това, което може да се види в, в разказвачите в веригата. Което подсказва, че самият той е имал доста така съмнение около съдържанието на този хадис, защото противоречи на короничния текст. Но както и е да. След като се произнесе Азхар, Световната асоциация на учените, Европейската комисия за Фетва, че всички те осъждат това убийство, тази агресия, и че убийството в исляма или воюването се мотивира само в два случая. При обявяване на война, както нали, предварително обявената война от Османската империя, нали? въпреки че имаме и в 11 век. Нали, пробиви на християнски отряди към мисианския свят преди Османската империя да съществува. Но в този случай, когато предварително обявена войната, тогава се реагира. Или ако бъдеш прогонен от собственото нали, място, което живее. И нека като заключителни слова да кажа. От 25 години нали, съм нали, така, в Европа и живял дълги години. Мисля, че с християнския свят една от най-сериозните бариери ще бъдат самите европейци. <съква> <съква> преди мисиоманите. Но това, което последните трудове в мултикултурализма, и нали, аз издадах такава книга в Вашингтон и в Лондон се публикува преди 2-3 месеца, нали, а, ясно става, че се говори за една нова култура, която тръгва. Ето, това е моята хипотеза, че тези хиляди мисиомани и християни пред Бранденбургската врата в Берлин, изправени заедно, че в тази многомилотна нали, съпричастност, която се изрази и ръководители на арабски държави, и жени с братки и мъже с дълги бради, всички рамо до рамо заедно усъдиха нали, тези действия, които а, ги видяхме в Париж. Това всичко подсказва или ни казва, че миселманите в Европа не са както преди 30 години, скитащи молещи за прехрана. В момента те са съвсем друго поколение, които изграждат основният елемент в гръбнака на Европа. Затова миселманите днес в Европа нямат отношение към Идентичността, тяхното присъствие в Европа има отношение към ежедневния живот, към тяхното препитание там, към техния начин на живот. Затова в последния труд на, нали, на, на професор Неоми Девитсън, която нали, е, направи следните заключения, че трябва да се реконструира, трябва да се направи нов преглед на тази типология на, на, на идентичността. И там да се разглежда религиозната идентичност като расовата и като половата, а да не се разглежда действително като заплаха за секуларният модел. И това е едно добро така виждане. Оптимист съм, че започва нова култура на съжителство, било то в рамката на християнството е важното да бъде справедлива рамка и справедлив свод. Това е което, мисля, че е логично. Аз ужасно съжалявам, че не можем да пуснем а, записа с Геновева, защото Геновева говори за състоянието на война, и състоянието извън война, и това как това рефлектира в нея, а, но това, което можем да направим е след това на веб на Червената къща, ще качим този запис. Просто имаме технически проблем сериозен, за което се извинявам. А, нека да направим последна серия от реакции и въпроси. Ще ви помоля да сте кратки. А, нека да видя колко човека искат да говорят много. Момент. А, в такъв случай, нека да ви помоля да се концентрирате в много а, кратка реакция, кратък въпрос и да е ясно към кого е. А, Стефан, имаш ли микрофон? Не. А, така. Да. А, нека да започнем от тук. Стефан, на втория ред имаше отдавна въпрос. След това на четвъртия ред и на петия. На втория, на втория на втория ред тук. Благодаря ви. Казвам си Ахмет Ахмедов. Първо поздравление за е, интересния дебат, тъй като той зададе много интересни дискурси. Но смятам, че стана ясно, че няма да може да решиме световните проблеми. Е, аз като журналист, може би, ще подходя малко по-прагматично и ще започна да разглеждам и да ви предложа една гледна точка, която е, слиза от... Индивидуално към общото. И ще ви фокусирам така за кратко вниманието върху България, без разбира се да, да, да унифицирам от всичко ставащото в света или е, като една разделна част от глобалния свят. Слава богу, ние в България не, не се гордеем в кавички с представител в исламска държава. Това е един факт, който е, разбира се не може да, да отминеме с, с лека реката, и като във всяка една западна държава е, ние виждаме един много сериозен афект и е, една много сериозна съпричастност. Това показва, че е, институциите до определена степен са си свършили работата. Разбира се, не говоря само в, в частност за главно мефтизство, а и за е, държавните институции в, в този аспект. Фактът, че българска Православна църква и главно мефтизството са държавотворни институции на третата българска държава. Това са две институции, които се развиват, как да кажа, в синхрон с, с държавността в, в нашата страна. Те имат много сериозни отпечата си върху развитието на, на, на това общество и върху неговите взаимоотношения. Така че ние не можем да разглеждаме а, случващото се в Запада като... А, Добре, казвате, лесно, западът тъждествимо... е далече. Добре. Не, не казвам, че западът е далеч. Просто схващанията на хората при нас, на обществото са много по-различни. Много по-различни, тъй като ние имаме едно ежедневно съприкосновение. Една, една, ежедневен живот, който водим заедно, който под никаква форма не предполага както религиозно, така и етническо противопоставяне. Сметам, че стана ясно, че а, това, което се случи в Париж, под никаква форма не може да се а, идентифицира с религиозния канон и автентичността на религията. Другият момент разбира се, че Шарли Абдо постигна своята цел, а тя е чисто комерциална. Под никаква форма аз не мога да определя, че това е една борба за свободата на свогото. Разбира се, това е моето а, лично никого не е ангажиращо мнение, тъй като сме в една среда, в която бихме могли да изкажем собствените си виждания, но под никаква форма, разбира се, тук не оправдавам това, което двамата братя направих. То е окоримо, то не е продукт на истинската ценност на система на Исляма. Това, което попитахте, като, като риторичен въпрос, може би за това дали институциите биха могли да да обоздаят под някаква форма тероризма. Да, в известен смисъл, но, но под никаква форма на 100%. Няма такъв момент. Нали, идеални моменти в този свят не съществуват. Това дали обаче само е на функция на религиозната институция? Разбира се, че не. Тъй като религиозната институция не е, а, не е индивидуален субект в, в, в а, демократичната държава и а, тя има възможността да се ползва от различни типове, Uh, как да кажа uh, дотация, ако, ако това е термина, от, от страна на държавата, честнените служби за сигурност и така нататък. Но има един факт, който в България, за съжаление, институциите, институцията като главно Мефтистово, повдига много отдавна, това е образованието на обществото. Образоване... Добре, това е много голяма тема а, и не само по отношение на а, исляма, и по отношение на религиите изобщо. Аз ви благодаря интересни, интересни реак... интересна реакцията ви. А, на два реда зад вас имаше. Заповядайте микрофона, ако може да стигне. Да, но ако може малко по-кратко, наистина, защото... Ще бъда максимално кратък, казвам се Ахмад Мадхун. От Палестина съм и учил съм Исляма в училището, в частно училище в София, Иракското училище. От първи клас до 12-тия и след това продължаха да уча и да се заинтересувам няколко години за религията и други религии. Не мога да кажа, че съм религиозен, може би не съм изобщо религиозен, но имам представа на разбиране на неща, който реално нещата са много най-добре разбирани, когато най-много просто обяснени. Много детайли, много правят много ширини по картинката и никога не, не, не е чиста гледката да се разбира. Примерно казано, казано, религията е като един чук. С един чук можеш да се строиш дом и можеш или да убиеш човек. Но е това ли чука да е виновен? Това е нещо. Друго. Значи създаването на нещо като Айсес, Алкаида, всякакви други, които реално в Запад, като се чуват в голову нещо, се приема сериозно, обаче като си от окол общество и скачат неща, малко остава странно и не толкова сериозно, даже приемливо е, като към Запад. Сега, един, един прост човек или група прости хора, има да кажем като индивидуал, като му даваш някакъв вид власт и оръжие, да кажем, може да се очакват много, много тежки неща да станат. А в голяма група стават още по-големи тежки неща и грозни неща. А, и тези хора, като са, нали, говорим като прост, необразован, не, не, не, не, не, няма голямо знание, не е не виждал неща, които те му направят повече богатство в начин да мисли и какви решения да си взима, когато му се дават такова нещо, реално даже и биологично не така, да кажем е доказвано, че се разширява едно пятно в мозъка, където създават други ефекти като хората, да които се взимат на наркотици или да кажем казина. А кой му, кой му ги дава? Това, което искам да кажа, че такъв, такъв, такъв, такава група хора, когато са в голямо, голямо общество или като голям брой, те са най-лесно манопелирани, ако искаш да се използваш от тях за нещо конкретно. Най-лесно мога да го използваш, както, например, аз мога да обяснявам на Стефчо Циганя, да ми сметеме, например, магазина за 5-10 лева. Много по-трудно да кажа, отколкото на някой физик за 1200 лева да му кажа да ми го измете магазина, например. Е, това е разликата, защото разликата в интеллиженс е различна. Така, създаването на всякакви нови филми, които стават прекалено много бързо, Особено част, учейки в арабското училище нали, за историята за арабските страни и какви войни са случили и какви са неща са станали, спрямо или религии, или не, спрямо каквото се случва в момента е прекалено много бързо, за да даже да следвам какво става. Кога се създаде този ISIS, да кажем, кога излезе на сцената, малко след появяването на така наречената арабска, арабска пролет, които в момента е заминава директно към една дълга и мрачна зима директно. И реално след това се получа нещо ново, което в същата серия, като на Холивудските филми, дето винаги има някаква лоша страна и някой герой, който трябва да, да убива Драгона, който накрая на филма се оказа, че Драгона остава едно яйце някъде и ще има втори филм. Да, обаче това май неприлича на филм, смисъл, реално за Знаам, То се е реално, то винаги е реално било. Реално, защото има жертви. И винаги, защото хората, които поемат от е, резултата, mm -hmm. са жертвите. Но точно това, което е, пак го казвам, е не това, което се вижда е много толкова елементарно, като например Шарлига, каквото е станало, е прекалено ясно и прекалено много огромен пиар, да кажем, на самата случка, да се случи, че целият свят разбра за това нещо, докато много други неща в света, които стават. Не се, много хора, даже така, да и аз даже не съм чувал за тях и много случайно чувам за тях по някакво друго време. И то става, когато има някакво определен начин, ако, ако човек иска ти да разбереш това съобщение, да стигне до Само, Само момент. ясно е тезата ви. А, казвате на подкрепата и говорищи, го, го, говориш говорещия. А, за, и за образованието, и за а, едва ли най-комерциалната цел на Шерли Ебдо. Аз не мисля, че някое издание може да си позволи да загуби а, целия аз си ръководен не екип, не в, в името на това да аз аз не си да направи за пиар. За Но добре, разбирам, нека да, не, нека да не спорим по детайли, нека да чуем още реакции, защото се страхувам, наистина, че ни е много ограничено времето. Благодаря ви за тезата. Казвам с Алих Циняв. А, аз искам да направя връзка с това, което каза Uh, професор Анна Кръстева и конкретно по uh, тя очерта пет uh, писти, така, както тя ги нарече. По втората, uh, това, че нали, конкрет... в случая имахме 17 убития в Париж, това беше огласено доста солидно uh, и справедливо, uh, но в, су... в другия случай имаме 2000 убити. А те колко добре бяха, нали, това колко добре беше обяснено, представено, огласено пред, пред целия свят. Аз бих добавил и други примери. Миналото лято бяха избити хиляди палестинци, деца, възрастни, съвсем невинни хора. Това колко добре беше огласено. Или друг пример, по-миналото лято, когато се случи когато се случи преврата в Египет. Буквално за 10 часа бяха поголовно избити стотици, да не казвам хиляда човека. Така че аз намирам една, една така обща гледна точка с професор Анна Кръстева. И конкретният ми въпрос към нея е кому е нужно нали, да се укрива или да не се огласява също толкова важна информация Uh, как го интерпретирате това? Защо конкретна информация просто не се огласява толкова добре? Не се представя. Това е. Тук имаше да въпрос. Ви. Заповядайте uh, на първия ред. Благодаря. Мила Бегова се казвам. Uh, моя въпрос uh, не би го отнесъл към някой конкретно. Свърза по-скоро с мултикултурализъм, с секуларна държава, тъй като ние си говорим за мултикултурализъм в Еди Коя си държава. Мултикултурализма обаче е свързан малко или много с някакви наднационални идентичности, които според мен не са за пренебрегване. Защото ми се струва, че известен част точно от радикализацията проистича от невъзможността на тези политически държави, обособени в някакви граници на принципа националната държава, да инкорпорират определени наднационални идентичности. Тоест, стана дума тук за а, Франция. Например, миналото лято, когато имаше война между Израел и Хамас, Франция беше пърта държава, която забрани протестите в полза на Палестина, защото беше на прага на гражданска война. Тоест мисюмани французи и евреи французи излязоха на противоположни демонстрации и се стигнат до сплъсци. От тук моят въпрос е по-скоро идеята за национална държава, която в някаква степен успява да играе ролята на такъв свод, за който стана дума, под който различни култури да могат да съжителстват, Напоследък, загуби своята актуалност. Аз не мога да се глаза, че християнство би могло да бъде такъв свод, нали? това е вече друг въпрос, но предизвикателствата пред националната държава, как тя да инкорпорира тези национа, наднационални идентичности успешно? По-скоро такъв ми е, какви са механизмите, които националната държава би могла да използва, за да, да ги инкорпорира? Добре, благодаря за въпроса. И тук имаше един въпрос. А, а, добре, айде докато сме от тази страна на залата, извинявам се. Вие ще сте последен. Здравейте, Стоян Доклев се казвам. Искам да попитам, тъй като се каза, че шарията не предписва смъртно наказание за богохулство, защо законодателствата на шариятски държави като Саудитска Арабия, Пакистан и Иран предвиждат именно смъртно наказание за богохулство, спрямо Аллах и пророка на Ислама Мухамед. И ние тук говорим за религиозен фанатизъм, презюмирайки, че всички религии са еднакви, ами какво, а, какво става, ако това е религията, ако фанатизъмът, това, което ние наричаме фанатизъм, е религията в чисто доктриналното си измерение. Благодаря. Добре. И а, заповядайте за последен въпрос. Не виждам други дигнати ръце. Аз точно няма да направя въпрос. Ще се опитам съвсем кратко да кажа няколко думи. Ако искате се представете... Казвам се Владимир Брезоев, занимавам се с политология и искам да подкрепа тезата за политологичността на тази тема. Искам да засиля този аспект и то да го засиля в посока на това, че единствено държавата и единствено като висша форма на човешка асоциация би могла да гарантира живота и правата на своите граждани. И в този смисъл ми се ще да измести малко. Погледа си от религиите, защото фанатизмите не са само на религиозна основа. И тук, между другото, аз когато в началото, преди около 40 минути, исках думата, исках да кажа едно. Сега съм много благодарен, че ми я давате в този момент, защото аудиторията постепенно прехвърли, така да се каже, акцента от религиите, които водещите, на които водещите акцентираха и отидоха към държавата. А, позволете ми да кажа само, и това съвсем кратко, че единствено причините, разкриването на причините или диагностицирането на заболяването, може да доведе до правилна терапия, до избор на правилна терапия за неговото отстраняване. Разбира се, че това в много голяма степен е свързано с едно глобално културно отношение. Това в много голяма степен обаче е свързано с разпада на държавите като силни държави, и вижте къде се появяват всичките пробойни, къде се заражда тероризма. Това не е проблем на исляма. Това е проблем на човешката а, мизерия, на, на човешката деградация. Тази деградация се проявява там, където държавата не защитава правата на своите граждани. Каква е тази ислямска държава? На територията на чия държава е? В резултат на какво се, а, се получи тази ислямска държава? Защо бяха а, атакувани кулите? в Штатите. Защо в Русия загинаха много хора от терористични атаки? Сега, аз ви моля, уважаеми млади хора, обръщам се към вас а, и към вас, колеги университетски проподаватели, вижте, аудиторията се преполови. Защото... Много време е... Много време, мина. много е. време. Така Но, че ще ви помоля да, да не го удължавате свышвам, и вие. Свышвам. Аз ви моля да разграничим чувствата от мненията. Мненията да бъдат научно обосновани, и ако искате да имате правилна позиция и в бъдеще да няма такива проблеми никъде по света, то трябва да пледираме за превръщането на държавата действително във висша форма на човешка асоциация, в която да тържествува не една религия, а културата. Културата ще доведе до професионално отношение, т.е. управление на държавата, тогава ще има мирно съществуване между отделните държави, тогава общностите, религиозните ще бъдат допълнение към Гарантирана е правата на човека, тогава ще бъде защитена културата и идентичността на всеки един от нас. Добре, само да добавя а, няколко реакции от а, а, чата на а, стриминга, съжалявам за тези думи, не знам върборския тим от излъчването в интернет, реакции от там, на вниманието на господин Янакиев, разбира се, че има християнски фундаментализъм, терористичната атака на Брейвик, например, или всички нападения срещу клиники за аборти в Съединените щати, както и нападения срещу чернокожи а, и а, допълнение. Разбира се, че няма как Европа да е била нападната от терористи, докато е била християнска, защото тероризмът е съвременно явление. А, също реакция от същ, същия наш зрител или зрителка в интернет – а, това е въпрос към мен, защо вероятно съм попитала мюфтийството дали може да контролира а, това, което се случва във всяка една отделна а, ислямска общност или джамия. А, въпросът към мен е мюфтийството нещо като религиозна полиция ли е прощавайте. Ами не знам, аз това питам. Всъщност може ли да бъде, не може ли? Изобщо има ли отношение към това, което а, се чете и се разбира в някакви фрагменти фрагменти от излямската общност тук а, и аз това питам. Така че това са реакциите от а, интернет. Вървим към много кратки, ако е възможно, заключителни реакции от, а, от вас. А, стана дума за жертвите, видимите и невидимите, защо виждаме едните, а не другите даже хипотези, че това е някакъв вид пиар. Сериозният въпрос за държавата, националната държава ли е в е, криза, а, а, тя не е ли по-добрият свод, отколкото е една религия, която да вземе под свода си другите религии. А, сериозната атака, според мен, срещу подпотемата фанатизм, фанатизмът не е ли доктринална форма на всяка една религия? Чухме и този въпрос от залата за който благодаря. А, как искате да си ги разпределите? А, и за, и за смъртното наказание за богохулство, че всъщност там, където има ислямска държавност, както е в Саудитска Арабия, всъщност си има наказание за богохулство. А, не се отказват от това. Кой какво ще си издърпа? Ана, да. Кому е нужно да не се огласява, казвате е, вие тази огромна асиметрия между е, 2000 е, почти е, е, премълчани. Смятам, че основно и аз като предизвикателство към медиите го, го отправих и тяхната а, отговорност а, съвсем тривиално а, е да кажеш, ще добавя още един-два един, штриха, а, а, а, а, че медиите а, позитивно ги наричаме четвърта власт, но те са много близки а, до основните центрове на, а, на власт и структурират света така, както другите економически и политически центрове на власт а, а, структурират. Но тук все пак искам два, два други а, Аргумента да кажа. Ние днес като дискутираме, ги имаме и двете цифри. Значи първо 2000 е оценка, защото когато се случват тези драми, буквално села, населени места, биват саринати. Най-близките журналисти а, от, и, или представители на Amnesty International са на стотици километри от а, тези трагедии а, и, и, и както се казва, дори там на стотици километри те не са в а, безопасност. Степента на риск е толкова чудовищна, че няма кой да отиде буквално да ги преброи. Нали, това просто се казва, че докато в Париж, в Мига, в който биват, убиват целият свят, всички медии нали, следяха буквално а, а, а, а, а, а, така. Второто, второто, което все пак не трябва да забравяме. 17 души убити милиони на улиците. Медиите отразяват и тази милионна мобилизация. Това е виталността на обществата да застанат срещу тероризма. Има я в едни страни тази виталност, и другаде, вероятно, ужаса, нали не съм наистина специалист по Боко Харам, тези дни така зачетох абсолютно, абсолютно драматично. Така че, освен, а, пак казвам, наистина смятам голяма морална отговорност на медиите, а, има, а, има аргументи от друг характер. Как националната държава да инкорпорира наднационалните идентичности? Дали? Един о -о -огромен, въпрос, огромен въпрос, който има страшно много измерения. Първото измерение е самата национална държава, като всяко нещо е продукт на определена история, продукт на определена цивилизация. Това, което е характерно, преди да стигнем до идентичностите, което е в, нали, контекста на нашия дебат, е националната държава е политическото пространство, в което е изградена и се развива демокрацията, такава каквато, каквато я познаваме днес. Света става все по-глобализиран. Тук имаше много интересни въпроси също за глобализацията. Някой вижда снимки на жертви и се радикализира без никога да напуска границите на държавата. Светът става все по-глобален. Има ли друго демократично пространство? Това е един и огромния парадокс, който е парадокса към предполагам, всички в тази зала демократично мислещи хора. Няма още категоричен отговор, нали, доста мога, разбира се, нали, да, да добавя, но това би била по-друг дебат. Вие поставяте още по-амбициозния въпрос. Не просто нали, пространство за, демо, за демокрация и права, а пространство за а, а, а, идентичности. Няма как, ето, виждаме и тук, нали, ка, казват, ами да се учи Корана, примерно в курсове, ами не, не по Фейсбука ами. Утопия, Няма как нали, това не е нещо да, да, да стане. Няма как държавата нали, да бъде преграда на глобализацията, защото глобализацията е отричане в нейни економически, но тук не говорим комуникационен, символен смисъл, че образи произведени някъде, нали... Така пре, пре обръщат душите на хората съвсем, съвсем, съвсем на друго място. Това е огромното предизвикателство, няма държавата още отговор, просто само две, думи, само две думи, защото така и днес ме питаха, добре, какво да се направи, кои са двете политики, които, две или няколко, кои са първите политики, които една държава пред реална опасност трябва да приложи. Двете политики, които приложи е, е, Франция, едната е, разбира се, сигурност, втората е образование. Тук толкова хубави предложения имаше за, е, за образованието. Ето в тази толкова драматична ситуация, където става въпрос за човешки живот, където става въпрос за най-дълбинните ценности, се казва, ами тази невидима, така щото скромна институция, каквато е Образованието, началното, средното, нали, училището, тя е ключовата институция на държавата, за да привлече младите към своите ценности. На глобалния пазар на идентичности. Това държавата не може да го промени, това държавата не може да го промени. И за да не взимам думата, само да кажа прекрасна, но драматична тема, тези, които са изкусени от нея, но биха я видели в една по-позитивна светлина, заповядайте на един дебат още тази седмица, петък, хубавата дата, 6 февруари, където ще говорим за толерантността така поетично сме го е, е, нарекли река на толерантността и за да не бъдем все едни и същи основните заподозрени, все учени, само, а, Къде, къде да? ще бъде, да. за да не отнемаме а, просто, повече време от да, другите панелисти? Да, само кажа, ще има едно по-поетично слово на големи разказвачи, като Георги Господинов, като Алек Попов, като журналисти, като а, а, а, Тони Николов, не големи теории, а, а така екзистенциални и поетични а, ракурси ще бъде в представителството на Европейската комисия на Раковски малко преди малко преди, Славейков, от 9.30, заповядайте. Добре, а, нека, да, нека да чуем вашите заключителни думи. Ще бъда крайно лаконичен. И то е необходимо, такъв да бъдък. Значи, за въпроса за Саудитска Аравия, за Пакистан, за Нигерия, да, аз съм далеч от а, така, да кажа, че всичко е перфектно в исляма, имаме големи проблеми, които се коренят най-вече в, в литературата, която е нали, от средновековието. И това е моят интерес нали, напоследък сравнението между това, което е в а, средновековната литература и новите концепции, които се разработват от съвременните очи. Много често а, имаме, имаме конфликт, и е, това показва, че се е получила някаква така културна трансформация на исляма през вековете. Между нас и автентичните извори на исляма има един многопластов, много сложен период, който е генерирал. И не само това. В Саудитска Арабия е забранено е на жените да шофират. И това е базирало на религиозна фетва, на религиозно становище от учените. В Нигерия Боко Харам забранява достъпа до западното образование. И имаме редица неща, които, но тези проблеми, които стават от 2001 година, тези терористични атак, всичко това отвори очите на учените да прегледат още веднъж тези книги, защото в тях действително има чудеса, които, за съжаление, са базирани много често на неавтентични текстове, извън Корана, извън Корана, а ако те са базирани на коранични текстове, те са базирани на селективност, която не съблюдава езикове контекст, в който се намират. А тематичната цялост е изключително важно да се съблюдава, когато се взема такова решение. Това е което, нали, а за секуларният секу, секу, модел, мултикултурата, последната сура или глава от Корана, с която завършва Корана, там ясно се казва, че на вярващите, нали, задължително е, те са задължени да спазват договорите. Ето, това, това дава правото на Миселмайна, в която и държава, в която и да, да спазва държавния договор. Това е договор между Миселмайна и държавата което, нали, далеч съм от мисълта, че има хора, които и това няма да го зачетат. Професор Янакия. Сега Аз няма да отговарям на отзивите във Фейсбук, тъй като тези факти не са ми известни. А, защо нападения на чернокожи да бъдат свързани с християнски фундаментализъм, въобще ума ми не може да го поверя. Аз, за Брейвик все пак знае. Брейвик, защото е християнски фундаментализъм, тази на, на лудна акция на някакъв субект. Защо той какъв е нещо свещеник, ли, или изпратен от папата, може би или да стрелят. Защото знам. така описва мотивацията си заради а, заплахата а, от Еми, то, а, другата за ако, вяра към. Вижте се, ако се разходите до психодиспансера, сигурно ще видите най-различни обяснения на разни луди хора, които. Всяко... Това, не, не, това не е интересно сега, не е интересно. Вижте, няма да отговарям на въпроси, не мога. Аз пак ще повторя това. Темата е изключително мъчителна, не за друго, а защото и вие, госпожа Недева, и всички журналисти се опитват да, да, да ни накарат да кажем некакъв прост отговор. Или ние сме за секуларната държава, или ние сме за религията, ние сме против исляма или сме за мир и някакви банализми да бъдат изречени. Аз не искам да изричам такива банализми. Не ми е интересно. Не ми е интересно да ви разкажа колко теории за мултикултурализма има, защото ми е много по-интересно да видя каква е тревожната практика с този мултикултурализъм. Със сигурност това, което аз ви описах, не се вписва в никаква теория за мултикултурализъм. Но е абсолютен факт. Увлечението всичко да бъде превръщано в култура и после да се пита как да съжителстват тези култури помежду си. Те не просто имат своите други, а имат различни други тези други. Как да живеят помежду си воинствещият феминизъм, който иска да освободи света от мъжкото господство и същевременно да съжителства с традиционния консервативен ислям, който не поставя жената на едно равнище с мъжа. Как да си съжителстват сега тия култури? Кажете ми без свод и ми се съртите, че казвам, че трябва да има някакъв свод. Как тези култури да контактуват? Европа била диалог между културите. За да има диалог между културите, трябва да има някакво общо пространство, в което да се диалогизира. В днешно време, аз за това казах, секуларизъм ли не е точна думата, може би атеизъм е, може би по-точната дума, а... става все по-агресивен при същевременно усилващата се еврофобия. Еврофобията е ново явление. Тя е омраза към Европа вече не на базата на друг модел на модернизация, както беше комунизма. Комунизма беше а, альтернативна модернизация, а капитализма е традиционната модернизация. Не сега вече Европа бива атакувана не на базата на альтернативен модел за модерността, а от антимодерни сили. От една страна, да кажем, евразийството на Путин, от другата страна и фундаментализъм. Това са сили, които мразят самия модернизъм на Европа. Самата модерна цивилизация мразят. И при тази ситуация Европа да отговаря по наивистичен, леко даже глуповат начин, като припомня своят мултикултурализъм, колко утешава той мултикултуризъм? Кой го харесва от тези сили? Ма те мразят мултикултурализма и радикалния ислям и Путин. Те го мразят. Те го ненавиждат. И, и, и вие също. Защо, па и аз също? Защо, па и аз също, бе госпожа Недера? Защо така ти те, се иска? Не, не е, е верно това. Го Критикувате много сериозно този .е. дебат. Да критикувам го, разбира Мултикултуралистична аргументация. Разбира се, че е така. Казвам каква е тревожната ситуация в Европа. Европа бива атакувана от антимодерни, антиевропейски, мразещи просто Европа сири, а Европа казва, ама моля ви се, а, ние ви предлагаме нашия секуларизъм, ама ние ви предлагаме нашето ветрило от култури. И какво отговаря на това господин Путин? Гейропа! Това казва той. Какво отговарят на това, братя Коаши? Калашника изтрелят. А ние сме застанали тук и, и... Йок, да не би да кажем нещо за християнството, защото, ама, ние сме много толерантни. Самата вие ми се карате, че говоря за християнството. Не. Европа ще стане силна тогава, когато започне да се задълбочава. И слава Богу, хората в Европа няма да се отешат, няма да се нахранят с постната чорба на вашия секуларизъм, с посната чорба на вашия мултикултурализъм, а ще се нахранят с задълбочаване. Затова и слушат. Младите хора слушат християните, младите хора уви слушат и радикалните истемисти и все повече ще ги слушат, защото това е безкрайно по-интересно, безкрайно по... има тръпка в него, има дух, има душа. Отколкото теорията на то е, теорията на оня, жените, па мъжете, па човекоцентричния етос, па New Age културата, пък всичко това било равноправно. Глупости на търкалета. Глупости ви казвам на търкалета. Европа няма да се спаси по този начин. Тоест, а аз казвате, обичам Европа. Да се... Аз обичам Европа. Аз ви го казвам. Не, аз не обичам Русия, аз не обичам радикалния Ислям. Аз не обичам анимизма, аз обичам Европа, но се тревожа за Европа. Тревожа се, когато слушам такива наивистично миролюбиви приказки от труда на кой може ли джамийското настоятелство, може ли главното мифтийство да укрути е, радикалите. Ми не може, разбира се, никоя църква не може да го направи, никоя а изповедание може? не може а да го направи. Да, да си бяхте направили труда да разберете каква е структурата на е, излямското изповедание. Тя не е папство. Тя не може главното мистическото, не може? може да ги контролиру. И държавата, има си служби за сигурност, разбира се, добре. че кой друг може да се справи с терористи? Кой друг? Кой? Разбира се, че специалните служби, разбира се, че държавата, разбира се, че силовите структури на държавата, но не е въпроса ние да кажем, то е троизъм, защото това е троизъм. А големият, тежкият проблем е, тежкият проблем е, Омразата към Европа от две страни от изток и от юг и наивността на Европа да се брани от тези страшни заплахи, като преакцентира -пре неща, които предизвикват тази омраза. На времето си има един журналист, забравих му как му беше името сега в момента, беше отишъл да направи репортаж в Рибново село с радикален излям. И а, води интервю с... Вие го казвате в момента. Води. Не, не, той така имаше някакво там съмнение, че имало радикален изняв. Знаете ли как подхождаше той към тези наистина дълбоко провинциални, най-вероятно действително предмодерно живеещи млади хора в това рибново мисълмани. Знаете ли вие какво губите, като се пазите девствени за своите бъдещи съпрузи? Така ги питаше той подигравателно. Защото те, действително предмодерни момичета, преди да се оженят, най-вероятно не практикуват сексуален живот. Знаете ли какво губите, като не опитвате трева? Е такива неща, мери. И аз си представям какво ще си кажат старите хора от това село, които слушат този модернизатор и емансипатор на тези предмодерно живеещи млади хора там. Той ще каже, това е атентат срещу нашата култура и да не е радикалист, ще се радикализира. Това ли ни предлагате вие? А, това предлагате. На това ще научите нашите момичета. Аз не Ими. предлагам това, но... Не, не, аз казвам, това а, е мисля, тревожната... Това е тревожна е тенденция. А бе, забравих му името. Един много гаден. Няма, няма значение. Кара някакъв. Бе, забравих. Няма никакво значение. Това няма значение. Това е симптом. Това е пример за това, което ви говоря. Европа я мразат, а също времено тя излиза напред с някакви такива неща. И много се пази да не би нещо някой да каже за християнство. Защото християнството, о, ами кръстоносните походи, ами инквизицията, ами Севиля, ама чакай, от кой век е това? От кой век? Брейвик и атаката срещу Ма какъв бревик Бревик не е християнин, той е луд човек. Доктори, доктори, които извършват аборт и биват убивани, от, ама това го казва някаква девойка, не, която бре... кой я знае, я знае, че трол е сега? Хайде моля ви малко, се, не ме правете на напалава. Значение, троли, не съм чул аз някой някого да е убил в Америка. Със сигурност ще да се чуе, защото което стане в Америка се чува по цял свят. Не съм чул някой да е убил някого, защото е правил аборти в Америка. Айде, моля ви се, нека да не правиме тука руска пропаганда. Глупости на търкадете. Щяхме да го чуем това. Не сме чули такова нещо. Аз не съм чул в Америка някой да е християнин, да е убивал някой по каквато и да било причина. Лекар, защото правил аборти. Християните се опитват да кажат нещо срещу абортите. Християните, като Роко Ботильоне, се опитват да кажат едва, едва нещичко срещу хомосексуализма. Ужас, веднага, някаква атака, страшна че ли Кой знае какво ставало? Добре бе, християните, не е верно това, че християните могат да практикуват своята религия само в църквата си. Изобщо не е вярно. Християните имат право и да проповядват в публичното пространство, спазвайки законите на страната пред която всички са равни. Ако си вообразявате, че ние само в църквата ще си проповядваме, много жестоко се лъжите. Което означава, Аз ще проповядвам че... християнството и в публичното пространство и мен ме слушат. И ще ме слушат. И според вас трябва... Защото е по-интересно мюш... това. Професор Енакев, това означава, че и мусулманите трябва и да имат право трябва... да проповядват в публичното пространството. Абсолютно трябва да Добре. имат... А сега, преди момент... Ако искате да, да се разп... Ами Момент... Не, не, ме той такива момент. има. Сега има всякакви а, хора. А, геновева ще може да я чуете само на уебсайта ни. Пак казвам, имаме проблем технически. А, добре, а, ние обаче все още не сме, въпреки, че има опити за проповядване, но все още това е дебат, а не а, паралелни проповеди. Е да Добре. Се много добре. добре. Много добре. А, финални думи на Симиона Статьев. Не знам към кой въпрос от мен се очаква да взема, ами, но накратко. Аз казах както, каквото смятате, че е най-важно. Аз и на жертви, които. Обръщайки се като продължение на казаното от Калиния Накиев, само да уточня, защото той накрая е изпадне и малко по-емоционален тип говорене, че. Когато говорим а, и характеризираме нещо като ислямско или християнско, то трябва да има съотносимост към доктрината. Актът, извършен, отвършен от Бревик, по никакъв начин няма съотносимост към християнската доктрина. Абсолютно по никакъв начин. И, и, да и той не е разпознаваем за никой християнин по света. От тук е емоционалната реакция на кариерата. А защо момент? А, да, а, а убийството на карикатуристите, защо да има а, свързано с... Това може да бъде приписвано към исляма като цяло, защото ето сред нас има мисиумани, които имат друг прочит. Но има прочит на исляма, който ясно постановява и той е класически, че за богохулство се налага... Нали? Добре, значи сега, момент. А, значи, отговора. А, искам да кажа да. друго. Отговора, който а, искам религията... да вие да дадете, е по повод на въпроса на а, стоян Доклев. Съжалявам, ако грешно съм записала. Фанатизмът е доктринална форма на религията. Ели? Доктринална. Е И е, това беше общо страна една хипотеза. Той не да. е твърд, направил това твърдение, но той каза. Ели. Зададе този въпрос много основателно, защото съзря известно противоречие вказаното казаното от мен и казаното от доктора Рифа Булак. И това е нормално. И то това не е точно противоречие. По-скоро е нещо, което, което аз мятам за много важно. Значи, аз казах какво, каква е ислямската норма, която не може да обясним в 10 минути, нето в 100 минути, а като цяло казах каква е преобладаващата традиция в исляма, и в Ислямското право, което се занимава, което е наука за шарията. А същевременно казах, че има и възпиращи фактори в самата традиция, а ясно е също, че днес има и прочити, които ние надяваме те първа да бъдат разгърнати именно от хора като доктор Риф Абдулах, Аз много залагам и тук това е може би нещо, с което бих предложил ви да завършим, защото това, в което аз най-много вярвам е общуването, човешкото общуване. А, не, а, очевидно е, че няма как, ето, професор Янакиев и доктор Абдулах имат различни религии. А, така, експлицитно става ясно, че те имат различни религии от начина по който говорят. И няма как единия да убеди другия, но в общуването помежду им е най-важното нещо. Защото, ето, мисля, че в това общуване... Няма проблем да кажем, както каза Яриф много добре. Значи, Той каза, да, имаме проблем в Исляма. Имаме проблем в Исляма и може да го решим така. Аз бих казал имаме проблем в Европа с много неща и този проблем е един, един от основните, които че трябва да решим чрез общуване. Друг начин аз не виждам. Друг е въпросът, как общуване извън едно така академично или малко разширено академично общуване, как това може да се случи. В Саоба, в България, и това прозвуча от говорителя на мафтийството, е много важно, в България ние имаме традиционен модел. И една от така големите спирачки, впрочем, Калиния Накев спомена, Рибново. Рибново не може да бъде фундаменталистко, не може да бъде радикално, именно защото е традиционно. Значи, различната Традицията етно, в Рибново е по-скоро етнографска, а не, а не фундаментално ислямска. То е много интересно село със своето етнография и винаги ми е било смешно, когато бива обвинявано в някаква радикалност или фундаменталност, нали? А, така че Рибново не заслужава да бъде наричано радикално в никакъв случай. Но това е, а, значи, от една страна имаме традицията, която е много важна, от друга страна имаме образовани млади мисюлмани, като Ариф Абдулак, които са готови да дръзнат на един по-фундаментален прочит, критикувайки пък традицията. Но той има предвид своята текстуална традиция и това е много важно, защото в нея наистина е ясно разработено учението за джихада и така нататък. Неща, които много европейски мисюлмани днес казват, ние мисюлманите може да живеем и без джихад. В този смисъл, в който нашите класически предшественици го разбират. Ние искаме да направим друг прочит на нашите религиозни извори. И този прочит, в този прочит джихада е нещо съвсем друго. А самата традиция съдържа и такива други прочити, какъвто е да кажем ислямския мистицизъм, суфизма, който днес е един от най-големите врагове, да речем, на салафитския прочит. Така че проблеми има, въпрос как говорим за тях. И в никакъв случай не трябва да припознаваме всички мисиомани, всички хора с мисиоманска идентичност, като така свързани с братите Кулаши, с. Алкаида и Исламска държава. Но трябва да знаем, че хората, които отиват в Исламска държава, се смятат за мисиомани. И тук, как ще дискутираме това? Как мисиоманите ще обяснят своята позиция? Как ние, като а, хора, които, да кажем, в моя случай, изучават ислама, но други, които се интересуват по общо от тази проблематика, ще говорим за това. Зависи от това, как ние ще а, продължим да и ще развием модела, който в България е много позитивен. Добре, аз много. Вие религиозните, само да кажа това. Вие религиозните трябва да заявите, че не сте фанатици, като осъдите убийствата в Шарли Бдо. Осъдихме ги. Осъждам ги. И сега, и в този момент. Виждам, че и доктор Абдулах също ги осъжда. Обаче от нас искате нещо друго. Признайте свещеното право на богохолство. Не признавам. Това е положението. Иначе Добре, не а... стрелям. Не искам никой да стреля. Осъждам всеки, който стреля. Но прекомерна е претенцията към мен. За това няма да молим професор Ядакиев да казва дали би застанал за думите той е Шерли или не е шърли. Не, аз не съм шърли в никакъв да. случай. Все да кажа, че съм вестник галерия. Айде, моля ви сега. Имам по-добър вкус. по-добър вкус за а, хора които, и за издание, което загуби целия си редакторски екип. Много съжалявам. А, Бог намага, да ги прости. Тука тук свършва нашия дебат. Благодаря ви много за участието. А Геновева сотирова, която записах, за жалост не можахме да чуем тук, ще върви записа с нея паралелно на записа от а, този дебат, който ще бъде качен на страницата на червената къща, тя между другото говори за нейната интерпретация на джихада и на ситуацията на война.